الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا الصماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وجل مسمى والذین كفروا عما انذروا معرضون سوره احقاف د حوامي ماخری سوره ته چې سورتنا په دې ترتیب کې او په نزول کې سوره جس یسرایونه سبب یو مناسبت تدید ټولو حوامیمو سره ده دا داګه ټولو ته مدا او زم سوره جس یکه لسمه شو بهاوا دا وی جواب دی کې به یو لسمه شو به کے بے ذکر چی دا دا اللہ از اشتمايت کې به ذکر کوي هغه شب هدي دا او چی د زمونږ د الله سره د نزديکټ ذریعہ ده زکه موږ راه امداد کوو راوی جوابي چې فلو الان لا سر اللهم الذين من دون الله قربانا الهه اتېشتوم آیات کې و جوابو کې چې دا قانونه هلاك شو دى له ولي او خپلوا له او مدد ورنکو د دې لپاره نیول چې د زمونږ د تقرب دی الله سره اځم دا چې کلمه کې دا و ثابت شوہ نو سوره احقاف کې ته مطالبه کوي چې ایتو نیو کتاب من قبل آزا دلیل راوړی کچر دسرایي دریم دا سوره یاسیه ختم کو په یو آیت توحید سره په اوله سوره احقاف کې زجر دی چې ومن اوللو ممن یدعو اوصلورم جاسیہ کیویلو امحسواللذین اجترحو السیئی آتی انجا لهم کاللذین آمنو چدا مجرمان بزر مومنانو پشانتکم سور احقاب کی ووي ووسوین الانسان بوالده ہے مومنانو حال بیان یو وصیت چې یو شان تندي سعید او شقیقه باغی کې بیان کی پنځم داوی ترغیب قران ته ذکر شوی ها ذا وسایر لن ناسه رسل احقاف کې ها کتاب مصدق اش پغمداو جیاسي کي ذکر شو ثم مجال ناك الا من الامر چې ته مونږه پاري شريعت پاند را لګلې نه قاب کي قل ما كنت بدعم من الرسلي زه خدانو رو پيغمبرانو نشننې و چغي کوم دن را وړه او شريعت امام را وړه اوم داؤ جی جیسی اکی ویلیو اینو عداللہ حق و الساعت لارب فیها سور احقاب کے بار داغی اشقیہ او پو باپ کی رازی چوے لکا آمن اینو عداللہ حق اتم داؤ جیسے یے کی ویلو یومہ تقوم الساعه یخسر المبتلون باتل برس بدر ارسواشی نحقب کی وی و یوم یورذ الذین کبروا علی النار فجنم وبر مخامخ نگس یاسیے کی ویلو ارایت من اتخذ الها فختم على سمعي وقلبي وجال او سور احقاف کې ووای چې وجالنا لمسمعهم وابصارهم وافيدا هم اغنانهم سمعهم والابصارهم دغه وګونو سترګو څخه فائدہ ورنکړه دافاق دا ذکر شی سورې یاسیه پاول کې ويل لكل افاق عصيم يسمعوا ايات الله تتلى عليه رحقاب کې ووای چې وجاتو تعالیه آیاتو نا بیناتن ازا جر وای په انکار د قران سره سره حقاب کې دوه باب اول پنځه سو آیاتونو کې دې کې وو قرآن ته اول بیا دلیل عقلوی او ځایر به شرک وای مطالبه وای دینه د دلیل دغه څه نه په شرک په تصرف دلیل نقلوی ز شاهد د بنی اسرائیل او ناجي مصالح سلام دي ابي ابشارت ازو امباب تر اخره پوره راوي کوي چې ذکر کوي دا اشقيا او سعادا او اصل ان بیا با تخویف و بشارتی بیا دلیل نقلی دهود علیه او تخویف دنیاوی بیا دلیل نقلی بید جنناتونا با تصدیق ده قرآن بانده خري كه وتسلي پیغمبر لاج فاسبر كما صبر اول العظمي من الرسل چه احکام ممتاز په جواب د یولسمه شوبه ته دام تقرب د پاره نیول دی الله سره او دوم په تقسیم د شقيه او د سعيد چې دوهو لږداج د اوصاف ذکر کړي رسول الرحمن الرحیم حمیم الله کوئی په پو معنا دې تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم نازل হইল قران د دا طرفا دا دالانی دې چه غالب ده و حکمت والا ما خلقنا السماوات والاردوما بیناوما تصدیق ده قرآن پسید دلیل اقلی دی پیدا دی پیداکلی اسمان ناظمکا او سجی پمیند دی دوارو کی دی بالحق مگر دخپ الحق ده پارا چې توحید ده چې او داقی ده خلق ده الله واحد لا شريك له او بل واجب المصمم ان مقرر شوی چې قیامت دی چې اقيدو ساده چې قیامت حق دی زجر هغه کسان چې کفر کوي په دې دروازه اقيدو باندې اما انذرو مورزون د دې دغه قران نا چې رول شي مخړون کیږي کل اراي تم ما تدعون من دون الله ذو دو دلیل عقلي هوا خبر را کوي ما تا زغئ اله او چې تاسو او تاسو آواز کوي بغیر ځلانه اروني ما ذا خلقو من الارض او هي ما ته چسي پیدا کړی پزمکكين ام لا في السموات او یادید پارا سبرا خشتا پاسمان کی ایتونی بے من قبل حاضر اراوڑای یو کتاب او مخکد دینا کدلیل لسرعی نو رہوڑای تاس حیات سور پا ترکیم ترشیو كأن أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات التويل يؤمنونهم كتابا فهم على بينات منه ودلتوا تويئيتوني بكتاب كيف سرنا رؤلين لذلك نمخ نازل شوي أو أثارة من علم يسنقل دا علم له په خوانو انبيانو چې نقل شي وي ان هذا الا سحر يسر سور القمر کې راځي مرته نقل کچره تا سرشتینم زجر په شرک باندې او من ازل لم ميهدعو من دون الله سوګد ویګم راځا چان چاگرما زت کی اور ابلی په حاجات کی بغیر دل لانا من اغسو کو لا استجیب له الا یومل قیامتی چریولا قبولتیا تیا نشی کول تر قیامت افر ق دیوته आवाज کوي وہم عن دعاء ایم غافلون زکه چریږي د زو زواز نه نه خبر کنا قبول تیا وسنګو کی زرید داواز ناوری دنیا کې د اوږې په برزخ کې دې ډېر لوی فرق وکړ نو وځه حشر الناس لهم اعذان کله چې ژوندې کړي شي خلق قیامت کې ندره اولیاء و رضې دشمنان شي وکانو به عبادت یې کافرین او شیب و عدی پر عبادت انکار که ان کی چه مونگا نیو خبر تا دروغ وای ہے زجر پر انکار د قرآن سره وَيَذَا تُتْلَعَلِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ کَلَچِ بَيَانُوْلِ شیب و دی بانده آيَاتُنَا دا مونگا دا تَوحید قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا نو ویلو هغهسانو چې کفر وکړ او په توحید باندې د قران ته کله جدي تڼاوي چې دا سحر د اخکارا نو یو سحر ویلو او بل ام یقول نفترا بل کداوي چې دا دي پیغمبر زان نه جو کړې مونږ ته بیانې قل ان افتريته وای کو چرما زنه جوړ کړی ولا تملکون لی من الله شیئا نو تاسو نه واخدار زماره پر د الله د عذاب ناظرم زرم اللهم الله زارا کوي کنه استادو اختیار نشته چې ما بچ کې هو اعلم بما تفيزون فيه الله خپويږي په خبروباندي چې تاسو باغې کله کې یا کیږي او شروع کوي سزا به الله تاسو لذر کوي نو تاسو ټول خبرې د کفر دي او مال سزا ځکه نه را کوي چې ما زرو نه دي جوړ کړی په الله باندې کفا بهی شہیدم بینی و کافی دے اللہ گوازمہ استاذ پمینز کیزمہ پا صداقت باندی و هو الغفور الرحیم اگر اللہ بخشش کن کدے محربان زواجر ذکر شو پینکار دا قرآن نتصدیق کئی د رسالتو قل ما کنتو بدعا من الرسولی او ایو تاجد خونه ایم ناشناد و پیغمبرانو نا بشر و بشریم اگه ایم دنیا نتیر شویدی رخصت شویدی و زبان رخصت ایم زبان اگه ایم فرق خونشتا اگه ایم ایم فعلو بی و لابکم او غیب ننیم خبرو نپویګم چې راتلونکو وخت کې وښکولي شي زموږ سره و چې سبا کولی شي تاسو سره په دنیا کې کله آخرت په حق کې لا ویلې دي سره فتحہ کې براضي چې الله ستار سماف کړي دا غینې خبر کړې ما او دنیا دې رستو جون نه نیم خبر چې دا به مصیبات نه کراحت وای جنگونه وای که خاموش وای اسپتن لگی نه د خپل ځان حال انستاس ولا علیکم ان اتبئ الا ما یوحى الیہ زما کار په دنیا کې دایو دے زده نور سو تابیداری نکوم مګر دغه قران چې وحی کولې اَمَانَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِين اعظم ازي صرف دا دا نیم زما ګریارون کې ښکارام نقل ذکر کېد مصالح اسلام نه په تصدیق د قرانو كل اراي تهم وایي خبر راکې ان کان من عند الله کچره دا قران لا طرف نه و كفرتم او تاسو په کفر کړی او جواب ورسري چمن اظلم منکم تاسو نو بیا نور کوم راشتي زله <تصفح> طرف نارغله دي او تاسو کفر کړی او شاهد شاهد من بني اسرائيل على مسليم او اوګواہی کړي دا یو غواه د بنی اسرائیلونو د قران په صداقت باندې دا اوس هم غواہی کوي دا وکه قران نو موسی علی السلام په وکه نو یعلا مثله د قران مثل وکه نه جې تورات ته او باري کې د قران تصدیق نو موسی علیہ السلام د غی په ذریعہ باندې تدې قران تصدیق کړل کنا کته وی چې د قران مسل څل فنشته فاتو بسورته مم مثلیه هذې می څل فنشته نو یی چې میسل د ل د په نزول کې څنګه دا نازل شوه د تورات هم نازل شوه د ټول آسمانی کتابونه ponuzul ke deobul misal likana fa amana na ghipiman raulo jagad bil ummat bandao was takbar tum atasuliyu klanu tazu be kufarukum innal la yahdil qama zalimin daga jawab to جواب دغه چې من ازول لو من ازلم منکم بشکره الله ذات نقیده سقوم ظالمانو تام زجر بیا په انکار د قران سره وايي کسان چې کافراند دي للذین آمنو ذی مومنانو تام داغه وخت صحابه کرامو تبعوی لوکان خیرن د ری فقہ کبایو لوکان خیرن قدا اسلام بهتر وې دا پیغمبر او دا قران رښتیا وې نو ما سبا نه دا مؤمنانو صحابه کرام بانو مخ کی د دې تا زمونږ نه دی با تمخ کیه ده مونگ با رستو پاتی که دو نه مونگ دا خیر نده کانا دا حق نده زکا مونگ تینا رستو شو کهو کانا خیرن کچریوی دا دین او دا قرآن حق نو دا ممنان با نو مخ کی شوی دی دین تا دا با خلقو تاوی او دا حر زمانه کی وی داسه او له موږ نه پويګو کدا ما صلاح حوي دا قید حق وې موږ ونه زکو لا قالا جواب کوي چې دا خبره چر سو کوي نو دا ذ خپل ملامت وجه وې نکي چته نه لا کار وانه غستو دلې توفيق ورنکو او دی اوس د خپل ځان دو صدقه او درشتینه ده په اړه دا وی وای یه تد به کله چې دې دا ترلاسه کړ په قران سره او سې یقولو نو اسبحه مخا خلقته وی هاذایف کن قدیم چې دا خبر په قانی روغ دی هاذایف کن قدیم دا قران دې الله کتاب نه دی, دی, دی, دی دا ولي دې په فلزان کامیاب نه کو په مقصد نه مقصود پاتې شو ډېر رسوا شو په حلقو کې نو ځکه په حلقو ته وای چې کله حق وي نو موږ به الله سره چولېو ابن کثیر دې دې کې لیکي هذا ذليل في أهل السنة والجماعات هذا يوشان ولده أو قبل شانته أما أهل السنة والجماعات فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة ہوا بے دا آتون دے دا لسنت والجماعت تعریف کلے چا لسنت والجماعت چاہتا ہوئی کستانسوک تپوسو کی دا جواب بوارک او تتینا تپوسو کے چتزان تا لسنت والجماعت پہنو دے ست تعریف دے ناغا ابن کسیر کلے چا لسنت والجماعت دیتا ہوئی چکه خبره کم عمل د صحابو نه ثابت نذیوه تبدت وې ته سنت ول جماعت وې په هو ابذات ولې لنه لو کان خیرن لسبقونا اله کدا سنت وې نو صحابو ات منډکلې وکنه ترې نه کولې پاتشي وې او لو کانا خیرن لسبقونا ایلیه لیننم لم یترکو خصلتا من خسال الخیر اللہ و قد بادرو ایلیها تو که صحابو شاندادی چیغینا دے پریخیداسی و عمل د اعمال صالحونه او سنت سنتو د نبی نا مگر منډي او توالی وړاندې شوی دی وت کنه زکاريه غي عمل تبدت وې چې صحابونه یې ثابت ازيداوي چې کله قران الله کتاب وې زادین ندیبو ته موږ نه مخ کې کېدو موږ به ته مخ کې شويو امن قبله کتاب موسی امام و او مخکی د دې قران نا کتاب د موسی علی السلام امام چا خپل زمانه د هدایت کتابو وو امام یو طويل د خلکو راهنما او رحمت د خلکو لپاره چې په عمل کوو وَهٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّلسَّانِ الْعَرَبِيٍّ أوْدا قران عظیم الشان کتاب دی تصدیق کوي د ټولو کتابونو او جبا بدل دا هغه نور جب او دا جبا عربی دا واضحا او صلی نازل شوی لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا چوه یې یا کسان ظالمانی مشرکان دی او بشرا للمحسنين او دا خوشخبری ده پاره د حق پرستم محسنین سک دی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بشکره کسن چې وی وی عقیده او ساتل قال نمرت عقیده دا چې رب زمونږ الله ده بیا په باندې کلک پات شو تر مرګه دوه سجده کیه اغیی دنیا کمال ذکر کڑے چې چه ملیک راضی ہو زیر و لورکی چه مغم جن کی گئے مخفق کی گئے او دلتے داخرت فلا خوف ان علیم نبیر پدی باندی ولا هم یحزنون انبا دی غمجن جن شیم ولاہ که اصحاب الجننت دا جنتیان دی ہمیشہ بی پاگی کی جزان بی ماکانو یعملون دا اللہ دی تا بدل ورکی عمل چی دی کڑے دی دا ذکر کی دو دا سعداؤ دا شقیاؤ او دا حد کی دا آیت دا صورت جاسیا چی جا ام حضب اللذین اجترہو سیئی آتے نمبرو چل لوی دې توا له او شان کوي چې کوم خلق د دنیا ګناہوںا او ظلمونو کړی یاغي کلذین امنو عمل الصالحات دا پسند مومنانو کې دی شي الله دې صدې کې وګوره دې یو حال ته وګوره د بل حال ته وګوره دا یو شان دې کنه وګوره او سوینل انسان ابي والده احسان من وصیت کړی انسان ته په حق د مور پلار کې د احسان کولو د مهرباني کولو حملته امه قرزولی او د لار مور د کورهن په یو تکلیف کې او وظاتو قران او بیا یې څو له قبول تکلیف وحملو فسالو سلاسو نشهران او ذا غرزول بیا پلاسو کې او کول بیا د خوانه ډیر شمه اشتو تمره واخې اوسره فاریکل دا هملو بیسواله 30 شهران جدهنا دونیم کاله جوړیږي ذک ذک له صلیری شمه اش پګو سره نور شنو د نیم کال شه نیم او به حنی پر احمد الله لی دلتا وخت د رضاعت د نیم کال ثابتي د ايات نه اهمل فسوال دواړه زمانہ مدد رضاعت پلاسو کې ګرځول پغیک کې ګرځول او بیا جدا کول دامت اینور ایمان نور ایمان تینا ایمان تینا حمل نمال تبتن تبا گیر بانده حمل ابیاد جو داکول درش میں دی ایمان تینا ایمان تینا او دا خواه ارکولو آگا دو کالش رزیه حمله وک سوال من کې فرق کوي حضرت علی رضی الله عنه د دې آیات نه د استشهاد کړو جمع شو مشفق میاشت پس پیدایشي مدارزه پورا زمانہ ده کنه دی کې شک نه وي غره چې خلق شک کوي نه مشفق بیاشت پس هم پیدا کیږي او دا آیاتی ولی دلیل ذکر کردو او پا دیسارے دیری زنانا بچ کردوی دو رجمنا حتی اذا بلغا شد دو کل چورسی زوانیتا و بلغا عرباین سنتا اورسی سلویختو کالو تا کالا دا صحیح انسان دے دا نیک اولاد دے صالح و قابل زید دے نو غزانتم دعا کي پلار توم نو ايده په دعا کي چې زماره و او زي مال توفيق راکې ان اشکر نعمتکلتي ان انت عليم جز شکر ادا استاد هغه نعمت چې په ما ديوم کړې دې اسلام والا والي داي او زمو مور اپلارم دې توفيق راکې وان اعمل صالحا ترضاه او توفيق راکي چې عملو او کوم عمل صالح چې ته په رضا شي او اصلح لي في ذريتي او جه سلويست کالو د خوادو به کلي کنه بچي وې کنه راغې د پاره دعا غواړي یا لته صلاحيت او قابلیت پیدا کې زموږ په اولاد کې کله پدی وړو زګو کې نور واچې او برکت پکې واچې اني ثقطي لے کا که زما نس ګنا او خطا شویamata تا روجو کړې ځاغې نه من المسلمین او یقینا زاد مسلمانان او موحدین نيم داز سعید اولاد حال الله بیان کو چې څنګه او وصیت کړو نا قصې په اعمالو کو کنه دا په صالح اولاد کې صالحان بلې بدل ذکر کوي حکم اولائک الذین تخیوتن ذکرنا دیر وې دنیا کې لذا کسان دي نتقبل عنهم احسن ما عملوا اللا یزو قبلوم د دینه خیست عمل چدی دی وانا تجاوزان سیئاتهم الا یزو محرم د دې د گناهونو نا طاریه نرانی سم فی اصحاب الجنه او دې شمار دي په جنت یانو کې معدودینا معدودینا فی اصحاب الجنه دې جنت یانو کې وکنه وعذ الصدق الذي كانوا يوعدون دا وعده رښتیا هغه د اجدي سره وعده کول دا ذکره د سعاده او ښا ایمان مؤمنانو عمل صالح واله خلق او ذکر کې د اشقیاو نه تره سیئات ولذي اوغضیه هغه قال لوالديه جويخ بالمرو بلارتا اوف للكما وګوره چې سنه الله منې کړو منې نشو کنه ها الله حکم خلاف ورځو کړه ده قال له طويلو چې لا تقول لهما اوفن مرو بلارتا به اوف نوې هاو ته وي اوف او للكما زجر خبره حضورونه خبره وکړه چې او فلکما تاسو مې انسانان یې دا مطلب او فلکما تخ په ځان په صفای نه پوېږي کړک درځستان تاسو نوم لکر کارا اته اېذاننی تاسو ما سره دعوا وکوین ان اخرجا چه زبا بیا قیامت که جوانده که هم وقد خلطی القرون من قبلی او حال داری چې سمر ملکنا او سمر قومنا و امتنا تیرشو مخ زمانا اب ایجوانده نشو نشتا ده قیامت نمانی که نخوا وهم آئستغیثان اللہ او دامور او پلاری اللہ تفریاد کهیم او د تضمینت کې ویل کآمن الاکشی ایمان راولا ته خو د کوپر خبرې کې ایمان راولا ان وعد الله حق به شک وعد الله د قیامت رښتیا ده قیامت به مانی پسته مرغ نبی ا جوان زون به مانی فایقولو نذو توي ما هزا الا ساتیر الاولین دا خبر را تمکه نذیدا خبر مگر قصیدې په خوانو اسې کیسې دی وی سپاتهونه لګې دا نو دا شقی اولاد دې کنه ګوره د دې حکم سره اولائک الذین دعو کساندي حق الیم القول ثابت شوی په دې باندې قول د الله فی اممین دې وشمار شي پاغه امتونو کې خلت من قبل چې تیر شوی د مخ کې د دینه من الجن والانس فیریان و بندیان این نوم کانو خاسرین دیبا دیرتبا و برباد شی نال لا فرقو کچی دا جدا جدا جدا دی زچریدہ سنکو ما چی مومنان صالحان امجرمان و مشرکان ظالمان یوشان کما سوام محیاهم و نه لکول د راجاتو م معاملووله رپلی خپلی مرتبي دي دا عمل چکړی دی ممنان د پاارزانانله مرتبی دي چې غ د الله سره ډیرجن نهتونونه او نیمتونونهدي او د نور د پارزانان ل د د سزاګانو مرتبی دي نو تاذاابو مطببی هر یوله وله يحب بهم أعمالهم فوربور كالله ذي تابدل دخل لا يظلمون ذي بانه بظلم نشي كهده ده اس داغي حال ذكر كي چه داغي درجات و درکات دادي دي ويوم يعرض الذين كفروا على النار یاد که آغارت چه مخامخ بکلش يعرضو ذي خب على تختي كنا نعمل اك بجهنم تور مخامخ مخامه وکړي شي کافران ورته ولدي ګرځېدو بیرته چې هغه جنت کوم ځای دی ته پوسونه وکړي دی کنه لته جنت تپوس پوس وبکې نمولیک بوته وي چې ستاسو جنت تتل جنت ته پوس کوي مؤمنان وبکې یو اغیه تا پوز زکا نکی چه اغیه تا اللہ ملائک روان کلی اغیه تا ارسا معلوم دی اوستاسو دا جنت تا پوز خمکاو اے ولی از حبتم طیباتکم دی حیاتکم الدنیا تاسو خلاصې کړي دیخ پلی خوشحاله پاگا جون دا دنیا استاسو کې وستم تاعتم به ها اور دې رمزيوم اغسطی دی پابندې مزوار ځای خو مزه نه یې کنا چې دنیا کې دې تاسو مزي کول یا زادې او دلته هم جنت خدای غا اجازه دي چې دنیا کې ډېری پابندې کړې وي ډېر پال پرېزي یې کړو او جونې ډېر د کنټرول جون تیر کړو حلال او حرام و تمیز یې کړو دګوناو د سوء پرخه کړیو اته سو خوشاله کړی فلی او ما تجزا عذاب الهونی پسنن ورځې سزا در کول شي تاسو لا د عذاب ما سو آئے بما کنتم تستكبرون فلرذی دا په سبب داغي چې تاسو ډیر لوی کړیو په ځمکه کې بغیر الحق کی. او حق د سرنو په باطله اقیدیوم خراب وی عملونا هم خرابو پا غیم لوی ایکولی پا ممینانو باندی پا ممان کندوم تفسقون او پساوک دا غیجی تاسو کوم بد عمل کردی اقیده هم خراب هم خراب دا سلت جنت کوئ دلیل نقلی پیشکی دهود علیہ السلامنا او تخویف دنیاوی پا حلاکت دا عادیانو او ده ده مخده پاریو مثال چدا سو چې خوشحاله اخلاص اکڑه دنیا کې او خیرت کیو نشتاولا وذکر اخا عاد یاد کہیں رور د عادیانو چهود علیہ السلام ده از انذر قوم او بالاحقافی چویر او قوم خپل پاغ از مکا چگی کے دیرے دی دی شگو داس ملکو دا د غټو غروننونو د شګو خاورو غرونو احقاب وقد خلت النظرم بین یدای ومن خلفهم ا دمر پیغمبران راغلیو د دینه مخ کې د دینه رستو کثرت ته اشاره ده او حال لا چې ترشي وی دي پیغمبران سمخ کې د دنا او سرستو د دنا ټول په دی مساله الله تعوذ الا الله مساله یو شیخ خلق دای چې عبادت مو کوي باغیز د الله نه صرف د الله عبادت کوي اعوذ یریګم پتا سبانه د ازاظ روزلوین قالو او یعذانو اجئتنا لتافیکنا عن الہتنا ايا تراغلی مونتا چواله مونګه نخپلو الہونه فاتنا بما تعذنا عذاب ته تیار یو تیارو فالالها نشو پرې خوده شرک نشو پرې خوده راولا مونتا عذاب چې تم غره یې کایې د رښتینو خلقونه قال انما العلم عند الله وي هو دالسلام په دغه نه په یوګه ما دغایلم الله تعالی چې عذاب راولي کنا راولي کلې راولي دغایلم دغې بو دی ادا الله تعالی نماز مواری دا, دا او بلغوکم ما اورسلت بهي زراسوم تاستاغ احکام چرا لیگلشویم پاغی باندی ولیکن نی اراکم قوما تجهلون لیکن وینم تاستو لریاو قوم دیر جایلان چگور تاستو دا زانا لیها جرکڑی پاغی دو مرکلکی فلم ما عذاب غختکا نو کله راوه د چویلی ده عذاب و عارضن وری ازوان مستقبل عوضیت این مخامه خراتلا او خلونو تا نو دی نورو پیدا شو چه کی باران کیگی دکه وری ازی باران ده پارا اچه بیا کندو او خلونو تا مخامه خشیخو ده خبره خبری کنام خالونو دی اوی هازا عارض ممترونا داوری از رالا پمونگ بانده باران وری ناوازو شو تازو باران غختو کنه تازو عذاب غختو بلو هو مستعجلتم بی بلکه داخو عذاب ده چیتاسو په تلوار کولا حود علیه السلام تاووی چفاعتنا سنگ عذاب ده ریحن سخت سیلے ده فی اذا عذابن علیم چپاگی کدن عذاب دردناک ده پا دی هوا که اللہ دا زہریلہ مادا ایخ دا چکا پاہر شبان دی وروالوطنا بیرکڑی فی اذا اږي کدن عذاب وګورا تدمروا کل شیان بیامر ربیاں زره زره یک او تاسو نص یکاری او شی په حکم د خپل رب سره فاصبحو لا یرا الا مساکینوم چې سبا کوي خلقو نو صرف کورونه ښکارې ده انور په کې आवाज نه راته صبایکو لا یورا چې نشریده مگر د دې هغه کورونه قزا القوم المجرمین الله یدا سیمون سزا ورکو دې قوم مجرمانو ته ولقد مکناهم فی ما فی او یقینا منذ عاد یملا زے ورکل یو او دنیا کې خب پورا زور و طاقتم ورکلیو فی ما امکننا ام کم فی پا اغا معلونو که پا اغا اولاد که چه تحصول هم دمرا زور نئی درکلی اللہوی دی موجودو توی چه غیل ماسوم را دنیا و سعط فراخی ورکلیو تحصول همینو درکلی و, هم و لهم سمع و ابصار و او دغسیم ورکیل و غیل را وگونا او استرگی او ظلونا چه غستاسو نخو دا نعمتونا هم ورکلیو فماغنانم سمعم ولا افسارم ولا افئذتو هم منشین پس دفع نکد دینا او لره نکد دینا اخپلو وگونو اخپلو استرگو اخپلو ظلونو عقلونو ایس زره ت اللہ دا, دا عذاب نہ معلومی کی چھرا اللہ انسان لا دذ بدن قوتنا قیمتی و گنا استرگی او عقل دد کلیچ دے پزنبچ کی دا عذاب نہ دا اسباب دکھنا کھا اذی پزنبچ نہ کنو دی پسزی کی استعمال نہ کرل ولی سچل شو اور کم وگون ہسٹریا وکلن دی چن انسان پیزان بچ کولشی اور کم دی چنشی بچ کولے نہ لاوی اذ کان و یجہدونا بی آیات اللائم دا زکا چی په دې سترګو ته وګوره سواب وو موشي کتو کې هم ثواب دی سواب کې دی او پزړونو باندې زده کې د آیاتونو کې فکر پېو کې دی کې هم ثواب دی او یو ثواب حاصل نکي یجهدونه بیات الله نې د سترګو ناو کار واه ستن د او نه د زړونو نه وحا قبی ما کانوا به استهزون نازل شپږي باندې عذاب چدي باور کړو ټوکی کولېم تخه د دنیوي ذکر کوي چې دایې وازی عادیان نه دی وره دا هډېر مخلوق دسه علاقه شوی عرب او توي ای عربو ولقد اهلكنا ما حولكم من القران یقننتم هلا کریسټا سونه چا پیره دا کلی او دا ټول د عربو نه چا دی ښه آدیانو سمو قوم د شعیب علیہ السلام او لوط علیہ السلام تا ټول مصر وصرفنا الایات قسم او موږ دې څ ډیر قسمه قسم دلیلونه او آیاتونه ورکلیو لالوم یرجعون دې لپاره چې رجوع کوي تو ته توبیو باسی الله تزخل گناهونه هغه شبها د استمایات کې يولي سماعك كذي ويليو مشرقانو جدي... دا زمون دا پالا الله سر زرية دا دا آلها چذي نیکان وزرگان ودي پوجبان الله تنزده کیگو دا كانن چه دا مشرقان خلقوئي چه مونگا کلا ويلي دي چ دې مونږ لرا کې او دې مونږ لرا ارڅ کې او مونږ خدانو دی ویلي چې خلکو مونږ تامل شریکان وي هم مونږ خداوي چې دا زمونږ یو وسیله ده الله ته چې دې په وجه مونږ الله تنزیکی وو دله تاسوله کو چې الله په برکت او ځ په حرمت فهذا يجب أن يكون هناك فرصة ومعنى ومعنى سؤال فهذا يجب أن يكون هذا المعادة فلولانا سرام الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلها ولئا امدادوا نكو دغا قومون سرا شو قومون سرا جدين ولئا وغير دالانا قرباناً آلها تن دنزده قط قربان ال ال پاره یې ویلو چې مونږه الله ته نزدیکی لازم مونږ وسیله ده او مونږ ته خدایان نوایلو او نه دا قدسات چې دی را کول شي دې سکول شي نه نه دا عقیده د غیوه کنه بل زل وانهم بلک رخصو دینه د مرګ ووخه وذالک ایفقوم در زی دروغو او ماکانو یفترون او هغه چې ځان نه جوړ کړیو ځان نه جوړ کړو کنه خدای نه اسو خدای نه دلیل نقلی ذکر شو دهو د علیہ السلام نه پدې مسله باندې دلیل نقلی ذکر کیږي جناتونا او الله اسلام ته وی چته په یو مقام کې لو توائف نه پس راتلې او دغه ټکی زار د مانځو اخشو نو ته یو تاسو رجی سوقو بلال یا نور په مانځبان دي زار مانځبان دي وترې یانو ذی کیو ټوله د پیریان راوي او له وال وختو اپیریان ډیر پریشان شیو چې بار نشوتلې پابندیو لګې دا ناغمو شر ابلیس وته وی چې تاسو وګورئ چې تاسو چل شوي دنیا کې چې مونږ باندې شو د باندې نه بس رخصت زې پزې ټولي ټولي جماعتونه رخصت کړل ناغه یو جماعت پکې دل تر راغې جنبی علیہ السلام تلاوت کو پمانځکې او غیذ لري نو اوریدو نوراله یوبل او سره وي غوکه ده متا دغه حال ذکر کې نو بس هغه چې قران واوریدو نو ایمان راوړو او لاړو ویده کا کار پریدا اوس دا, دا کا کار کول غواړي او کتاب در قوم تبا دعوت ورکوال غواړي چې موخ یو کتاب آوری دو او دیر حق کتاب ده دیر رشتین کتاب ده دیو بنده نا موخ پیمان راولو نای قومتا پیمان راولی خان نبی الاسلام تپت انو آر او خبر چه نای پیران راگلی او قرآن او رید و ایمان راوڑی دی بیاخ پل قوم لطلی دعوت ورکی نا تا خوال اللہ وي ہوئی و اس ورپ نائلی کا آیات کچی منگ راوڑو اگیو چا تپل پلتل خوال اللہ دی پل راوڑو لی راوڑو تا نفرم من الجنی و طولی دی پیریانو يستمعون القرآن چاگی وقی خود و قرآن تا نگور لاراغلی ندی. اوږي کی خوذ ولي فلما حظروه کله چې حاضر شو قران ته قالو انستو نو وی چې خاموش چپ شيخه نو دی کله फरक وو چې استماع که دا لازمینه چې ته اوري چې څنګه ته چې ما وکی خوذ نو واه مې اورې <سؤال> نا کله به ووره کله به وانووره خغوق دی نو پیریان اسی پنګا زپو شو نو یستمیعون القران نو داغه واخنه وا کی خو او اوری دې نه پورا پو تمیزی می دې نه پوی دو شي کوم صورت وای کومه یات نو وای پ دې نه پوی دو اوسرا ده نو ز استماع سره دا لازم نه ده چته وېجه وګباله دې انسان چې اوري یې کنه چې ناوري نو بیا جت نشته دلته کوم ځای ان او انسات کې داشته دې قالوا انستو چې حاضر شونوي چې فلما قويا کله چې ختم شو تلاوت پیغمبر وللو الی قوم منذرین نو واپس یو په القامتہ چې یې یې رول او دې دا مسلکول دی د انزار دې یا دجماصلکه توحیدو مداسته انتظار ده ته مونزری او هغه مونزرین دي د هډیر کسان ورسره چوش پښمار کې غتنو اتاتنو قالو دی یو یو خپل قوم تا یا قومنا یزم قوم انا سمعنا او کتابا انزل من بعد موسی مونږ خو اورې زو دا کتاب چې نازل شوهه پس دو موسی علیہ السلام دا چرته دا سی چې چی دی موسی علیہ السلام پیجندو دا یسی علیہ السلام پتاو تا نو اخا او زکر دا اغنو مخلی مصدقل ما بین ایدهیم دا سی کتاب مباردو چی تصدیق کی دا اغنو کتابنو چی مخلی دا ندی یوا یه دی, دی الی او حق تا لارخیم ویلی توریق مستقیم او لارخی اغسی دا سرات مستقیم تا در دی کتاب خصوصیت تکنخواد وره پیریان پویی گی چکا سوک دا حق طلب کی نو قرآن لده رازی پیریان وی گو چې چی دی قرآن که دا سو صفتو نشتا مصدقا دا مخی کتابونو تصدیق کی یهدی الالحقی او چې کوم حق الله را لېګلې ز نو هغه خلق ته خی پهل طريقة مستقيم کوم چې جنت ته تللې د نو هغه خلق ته خی زا پوره را کنا بیا قومنا قوم یا قومنا ائزم قوم عجيبو ذا يلای قبولت یاو که د دې پیغمبر د الله دا يلای دای ال الله چې دې خلق خذې تراب دا قبل چاوکے ایمان دوڑے پا دبان دیوم زکا پیغمبر دیں یغفر لکم بخنوو که اللہ تاستا من زنوبکم کتول گناہو نا نئی نواغ سخو با تماف کی کا نخوا من زنوبکم کتاز دا اللہ پا حق کس نقصان کری نا با ماف کیا تھا آخ پا اقذر بندانم سوزیا ته کمه کړی غسم سوز ظلم ناغه وبا الله نه معاف کوي کنه او زه بنده سره بیاځم په لږه ساتي کنه ځکه ایمن زنو بكم اوې چې حق د الله ای نه به معاف کوي تاسو ته او اجر کوم من عذاب الیم بچو کی تاسو د عذاب دردناک نه عمل لا یجب دای ال رسول چې قبول نکید دا الله دای دا دا خبره فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ نذ یس ن شیکول په زموکا کې ښا په ل چې قبلې کوم مطلب د مقابل نا و کی کنه نذ ان د مقابله کوونکې په زموکا کې د الله او نش ته دلاره بغیر د الله نه څوک مددگاران اولای کفی ظلال مبین او خلق پو کی دے دا خلک خو کارګمرهای کې ښا چې د خبرې قبول نکړه ښا بس اغیبه دا دعوت ورکه همیشه دا پارا او پاگی پیریانو کې بیا خیر که چه نبیل اسلام لکل رات لو را غلی بوو لکنه دیر زلا کلانویل اسلام بلدو اغوی چه پاگی که وست دو دریتا دی نو اګه نور هغه قوم قتل کړو چیرې مسئله کوله هغه قتل کړو دوی ته نه پکې پاتې خیر نشته هر چې اصل حال حاله عالم يرون اي نو دا خلق ان الله الذي خلق السماوات والارض تشبشکل لا غزت چبېدا کړی اسمان نو زمکا ولم يعياد خلق ان ان دې سترشي وي پدې بقادرن نو لذا وقدرت نشتا علی یحیی الموتان چی ژوند کیلا مری بل او قدرت یشتہ یواز په دینه انه علی کل شی ان قذیر پارس باندې قادر دی په یوم یورذ الذین کفروا علی النار یاد کا غور چ مخامخ بکلی شي پور باندې او ویلی شی وتا علی سحا ذاب دا قیامت رشتیہ دے که نا قالو بو بلا آو آو و رب نا قسم دی زمون پاک پر ربان دی قالو بو ای اللہ فزوق العذاب آب ما کنتم تکفرون عذاب چی تاسو بکفر کو تاسو معنی تاسو خوبی چی دی او سا کتاسو دیر کسمو نا کواه نا سپیدخو نا کئی تسلی تسلی فاصبر صبر کا کما صبر اول العزمی من الرسل څنګه چې صبر کړی هغه ډېر اوچت همتوالو پیغمبرانو ولا تستعجلوا تل وارمکو د دې په اړه ځاب کنن میومای روانه ما یوه تعنن چې قیامت کې نه قیامت اووی نه چې دې سره وعده کولې شو دی باوی لم یلبسو اللہ ساتم من نار چیدی خو وقت نئی تیر کردی دنیا کې مگر یو سات در وزی خیر دی یو سات تیخو پرید کنا دا دنیا خو داغی دی پار یو سات تیخا بلاغ دا قرآن تبلیغ دی دا قرآن دعوت تی فحل یو لکو اللہ القوم الفاسقون نشی حلاکه دی مگر خاص هغه فاسقان او کافران ته هلاکت نسبته بابل چاتنک ہے راضا پور کیو صبح کی داسی چری الہگنشی اری ته شہادت حاصل شي الک باغ چاته چری په کفر کی دنیا نه لاڑ خا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر کو سور احقاب پسیحوامیم ذکر شو اب آگئی لمستقل بحثو دا شبہ جوابو نو او دا دی سورت نارستو جدا دعوشو رو کی گی چاگا قتال فی سبیل اللہ دے دریو سورتنو کی سورت محمد سور فتحا و سور حجرات د دریو یو داوه چليږي چې غو قتال فی سبیل الله غوی پس زکر ذکر کو چلتہ مخک داوه ثابت شو پورا ټول شبهات ختم شو نو توحید صفا پاتې شو نو د صورت کې ترغیب ورک قتال فی سبیل الله ته چې د زومره قیامتي خبره ده چې دې ده پاره شي نداسه غنانه دې اهميت یې ذکر کړي دوی همدغه چې موږ د صبر حکم وکاو نذير سورت کې د صبر غايه کي چې د قتال حکم شنو د صبر انتها وکنه ده غايه سو پور چې الله حکم نو کله صحابه ته د جهاد تراغه پورېری صبر کاو صبر کوو درېمدار چلتهوی چې حاذا بلا د قرآن تبلیغ نو صورت محمد کې داغي طریقې خي چې دا تبلیغ په کومه طریقه باندې کوي نو انوري ترتی ته هتاه معلومې دي او یو طریقه به کې قتال په سبیل الله زم دعوت ته ښا دا جهاد او قتال دعوت ته او لکو ده او نور دعوتو نخواگ او دا دعوت لکو تیسخ بنت دیکن تاکه او بیماری تا بندکی په گولو په دارو پا دیخشی و باز اپریشنو گواری نو دا ټول دا علاج دیکن نخوا سلورم دعوت چمخ کیوه حل یه لکو نشي هلاکه دې د دې صورت کې وی چه هلاکت کله داسې اومي ښا چې د مسلمانانو په لاس باندې قومونه هلاک شي داګه دې صورت کې چوي داګه سپینزم سوره احقاف کې وی ولقد ما چما تاسو لزې در کړې نذیر صورت کې ووي وقایع من قریاتن چې د مکیواله په کوم راغلی کنا حا چې دیتہ سره دوشمنی کوي دیو مالا کیږي پیغمبر او التهویلو چې اذهب تم توي باتکم چې کافرانت تاسو خوشاله خلاصې کړی دلته جنت نو ماخله رسول محمد کې ووي الذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام داريا خوش عليه خيخه تي بولال الخراك كي دا پورا الذين تقبلوا جلوي الذر المؤمنان اصول محمد کے بوئی چکف پرانو مسیحاتیم کناہ انہیں اولو مابکو اتم داو وزکر اخا آدو یاد کہ حود علیہ السلام اصول محمد کیوئی اولم یسیرو دیا دولو مطلب داری چوگر زیکنہ زیونو گورے انا ہم داو پیریانووئی انا اون <اندل> زلمه بعد موسی سره محمد کوي یا فلای تدبرون القران او رزل دی ته وی ج سوچ پکیو کې کی کانا ادیبکه سوچ نه نکړي دا ګټه نه کوي او لسم داو, داو چې وی پماغنانم سمعهم والابصارم اغي قومنولا د خپل غوګونو سترګو یې سپه دا ور نکړه سوره محمد کې ووی الایک الذین لعنهم الله فعصمهم واعمى ابصارهم دا غذیکا نه چاله په مہر لگولې کانواله اند دی هغه له سپید ورکه یې سوره محمد کې دو باب اول باب شلو آیاتونو کې پدی کې باب اول د اعمال تقابل ذکر کې چه دو مومنانو اعمال زان لادا. او دو کافرانو مشرکانو اعمال زان لده دیر فرق ده دی پکی او بیا به د قتال ذکر کئی او داغی علتو نو بیانی اتو چه قتال اوکه دی وجنه اوکه دی وجنه وجوه دو قتال با بیانی او ترغیبات بایی بیا دویم باب تر اخره دي هغه کې زجر د منافقان لا اتو قباې دا غي ذکر کړي او ترغيب د قران ته تزهيد په دنيا امينفاق فی سبیل الله اواخر کې بیا تقابل چې دو دوالو اعمال یو شانته ندي سوره ممتاز ده فایللو د قتال سره چلاوی جنگو کوي جهاد وکي خدا زده کوي چې دې قتل في سبيل الله وجه صدا وجه ناغيت عللوي بسم الله الرحمن الرحيم نزول کې پد سورته حديد نه ده الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله يضلون علام احقاف یہ بودی ختم کو جہل یہلکو الا القوم الفاسقون اللذین کفروا وسوؤوا ان سبیل اللہ چې فاسقان څوک دي وی هغه کسان چې کفر یې کړل په خپلوم امنیکی خلق د الله د زین نه دبل کار کوي افضل اعمال اللهم اللذ ی غ اعمال تباہ و برباد کړل چې دی په چی دا اللہم انگلہ دی الله راکین اللہ وینا دا غیت د بدلی دا, دا, دا عمل حال شو اور پسید مومن آنو اوگا کسان چی را دی ایمان راولدی عملون کئی صالح ایمان راولدی بیمانو الزل علی محمد و تمام اغدین چی نازل کری شو پا محمد صلی اللہ وسلم باندی ووہ الحق من ربیم چی حق دے طرف آدھ رب دی دینا کفرانم سییاتهم ناللہ داگی گناہو نمابکلو کارسوم رو و اصلح او دیر درستی کو حال دیدیم جوند والا دیر قیمتی کو گناہو نیتی لرکلو کاغا جوند آخرت تیو که دنیا دی اصلح ذالک بین اللذین کفرد تبع الباطلہ دافرانویک اعمال وی بربات شو ځګ چې د کاافرانوطبیداری کړی د په دنیایا کې د باتل او د ممنانو هغهګناونه ولی ما شو او به ش کسان چمانې را وړي دی نو تاببیداری کړی د د حق طرفا د خپل رانا د و چې ذکر کړي نه ذالک یضرب لله وللناس امثالا ونتغسل بیان خلق لا مثالون لدي احوال لدي جه یوشان تندی ډیر فارغ ده په کې ها کفارانو هغه نه کومل نه برباد له کفر دواجن تمومنانو هغه پد عملو نه معاف دیمان دوی نه ها بدالو به خبره په دې صورت کې تقابل الاعمال ذا عمل مقابله وکړه شله یو شانتن دي او زکر کوي زمو چې قتال فی سبیل الله او د هغه وجوه چې جهاد کوي وزن پوکه که څوک تفوس کوي چې ولې کوي نو وعده دی فیضا لقیتم اللذین کفرو کل چه مخامخشه کافرانو سرپ میدان کی فضربر رقابو نو او حیدی لراو احل پسطنو حتی ازازخن تمو هم تردی و قابوم کلو وینیم توی کلی فشد الوساقانو بے اتلیک لکھ قیدیان یې کې بدر کې داسې وشو سی مردار کړل او آیاتونه او آیاتونه او اوتړل کېدیان یې کړل بشد الوصاقہ اوتړې دي نو سچل و سره بیا ته قیدیان وبس حکم نو حکم ذل تراوه فإما من نبذو یا به آسانو کې د دې سره نو پریوېده چې ورکو دا عقل او فکر راوي کنه ایمان نه ورو او ایم ما او یا بت نمالو اخلین جرما نه بت نه واخلې دلته دا ذکر اول وخت کې دا احکام نو او په اول وخت کې زغاوچې الله ویلو چې قضیان بنئ وجنې حتى يسخن في الارض اې دیان balee che sta do bizor ra shi rob ra shi nabia بیا ودا حکمینو فا حتى ذازال حرب وا ظا رہا ذا زور بر رقاب غايده قتل کي قتل کي ترغي پوری چکي دي د مشرکان او زارا غ خپل ہتھیار یني حرب ذاال حرب دبس ما سلامشي نبی او سلام او کاویا او دویم حتا دال حرب او زارا ترتی پوری چی پریک دی د مشرکان چې ځان کوي او زارا خپل عمل د شرک بس چې توبه وباسین بیاوت سموای زالک ذات الله که صلی الله علیه ادا بمنه کته سوې جره په او قهر نازل کی اموغه صلہ الله تاسو نه د بس تا اپخانیه علاکلی په چغو مغو د دې باندې مې یو چغو باسي الله وینا ولو یشاء الله کذا الله فخوی لن تسرا منهم فخبل بیت انتقام اغسته او فخبل قهر بیت وبا کړیو ولیکن بیا وستا سو درجی نینو تاسو مرتبی بنینو تاسو بیا ننورو خلقو په شان tie nu ننورو امتونو په شان او الله وینه زه تاسو په ننورو امتونو باندې چا ټول غواړم ولکن لیبل و, و بعضکم ببعضن لیکن امتحان کی د بعضه تاسو چې مومنان دي په دې باو سره چې کافران دي مرتبه سدي هغه کسان چې شیطان کړی شو پروتلو فی سبیل الله دلل بلار کې قتل کړې شو فلن یذل اعمالهم شرې الله نه بربادي د دې اعمالو نه دا انور وای چې बर्बाद کړا سیيهديهم زردا چې الله ودی ته کی د جنت و ويصلحو بالهم اور دې خیرسته کی د دې ټول حال بالهم حال به خیرسته شي او داخل تا پدی قرآن کی بیان دے و کې دی له جنت ته هغه جنت عرفه هالهم چې دې ته په دې قران کې بیان کړی دی خو دلیدې کې د تعریف نشي دلته ووم راشي سورې محمد کې اځو یې معنا عرفه چې د عرف نشي عارف ویني شي خوشبوې ته عرفو ترميزي شر جاکړې شان ورشا دیول نوم یې خوله خوشبو یې خوراشي وي نعرفه حالم هغه جنتي داسې خوشبویا کړې چې د هر سنه دمشکو انبرو دومره خوشبو یې ییږي هرې کړه روز هرې انسان مورش یا یو الزینا امنو ایمان ان تنصر الله ترغيب ذ کذا الله امداد کوي ینه کذا الله د دین امداد کوي د الله د پیغمبر امداد کوي ينصركم نل بستاسو امدت کی ټول جتونونه د له پوره کی هغه د یو ثبت اقدامات کوم استاد قدمونه میدان کې مضبوط کی اوه کسان چې کافراندي فتح سلم هلاکت ته غی لرا واذل لمالهم اولا برباد کړو داږي ټول عملونه ذالکاں دا یو علت ده تاول الله حکم کو چې وای وهایې پسوټونو باندې ذالکاں دا حکم د قتال زکو شو بین نوم کری هو مان ذل اللہ ذی الذین بدګن لره دا کافرانو دی بد دی بدګنی هغه قران چې الله نازل کړی دی هغه دین چې لانا فاهبط اعمالم ذك ال الذين برباد كرد افلم يسيروا في الارضين دي نگرځي په دې ځمکه کې پينظرو چې وګوري كيف كانت عاقبه الذين من قبلهم چې څنګه شان جام داغي قوم نو چې دي نمخ خو دي کې زياتو الله عليهم الله په ځاسه هلاکت راوستو ټول یې تاسو او زه دې کا پیراند پاروم امسا لوها دغه سیاذابو نه ښه اگر دا په خانو باندې چلاغلو ځالک دا حکم د الله حق دی دا ګواهی د الله رښتیا ده چې دشمنان وهلکهی دغيار سو تباقې او د خپل بندیان سره ومدت کوي ښا ولی بینن اللہ مولا الذین آمنو بے شکال اللہ مددگار دے دا مومنانو وانن الکافرین لا مولا لهم او کافران چی دی؟ اگا جزان بیر بدبخت دی داگی مولا نشتا داگی مددگار نشتا اچی اگی مددگار وی اگا مددگار, مددگار نده نو لا تاو مناتو داگی تاگی اگا مولا خونه نده او بیشک ال هغه داخل کې هغه کسان چې مؤمنان دي عملونه کوي صالح هغه جنتونو ته چې ویلاندي دا وینې نهرونه ولذین کفرو هغه کسان چې کافران دي نغیده پر جنت نشتا غولي دا دنیا دا وی جنت ته کنه هغه غدلته ځل جنته جوړ کړل دی غولي یتمتعون توبه هغه مزي اغه خوشحاله اغه د دنیا ناروا بیا په نن نه روځ باندې porega نن دې دې مځیګی خی ته متتعو نته وا مځیګی په دنیا کې خوشاله کې ولې تپوستو کولې نشي غم وسره نشته دې چې سب په زړه راضی او سارمانوارې جي خان زانو نو سترکی سترکی ویاکلو نانبیا خوراک کئی کما تاکلو الانعامو لکا ساروی څنګه سنگا خوراک کئی اگیم اخر تولاری پولاریا عظیم پولار خوراک کئی میزونا چاپیرت نگرزی او ساروی چې چه خوراکو کی سو اخری سپری دی پا خوراکی حالکاوی دا جوٹا تینا لرکا سامګے یاو تا وچه وی دا جوټه ته نلری کا او دیوم میزونه جوټه پری دی ها فراخ خنشي کوله فراخ خوا وسو کئچا ما کار کئ عزیز کار کئ نو اسې و یاو پليټ کلاس وی بل کې ولا سوې جوټوې کې ابري به دي ها دا ساروم دغه کار دی کما تا کل لنام ها او دریم دادی دا چو سنگاگا ساروی پا دی نپویگی چرا شا کلمه تو و توایا و پخیلا سی خران نه دیم کلمه کلمه کم دا دی دی پا دین که کلمه نیشتا خوا دغسی لگی آئی خوا نپاول کے کلمه او نپا آخر کے الحمدللہ اسارویم دغسی دینو او بل څنګه چې سروي د خوراک صحه نشته خوريبا خوريبا خوريبا او نو چې بیا سملی او کینه پاسي شوټه موټه او کینه بیا راشي په به خوراک شروع کی د دې هم د دې وخت منا وخت نشته دغه څنګه سروي په دې نه پوي چې حرام دا او حلال دا هغه په دې مکلف نه ند دي نذیم ده نو یې کی په لر کې سپراته او چتا او خاړ ونارو مسوالم ور د سیدو دې وکای من قريه تصلي الله پیغمبر ته وي ډېر د کلو نداسي يا شد قوه من قريه كا چې ډېر مضبوط او طاقت کې استاد دې کلي مکی والاونه ذين ډېر قوي او مضبوطو التي هغکلې خرجت کان جزیت نتهسته او شللې اهلکنا او مهلکړې دي فلانا سورالم اسوک ناصر او اس مددګار نوفه اگر چې په جون دوندون باندې ورډیر ځانلمنلیو چې دا دې دا نا و چې وخه راي کنه بیا نه ناصر او مددګار او افمن من علی بیت من ربهم ترغیب ذکر کوي قران تا چدامره دی هغه سکه چې په واضحه دلیل لري خپل رب نه دی په چا دا چې خاصه شوي دی هغه تبد عملونه پر شرک مبتلا دی وتبعوا اهوا او روانشی خپل خواہشات او پسې د یو شانته نه دی څنګه مخ کې ذکر وشو پاول کې خام مثال دهغی جن نهتو چېوا دی کولی شي متیانو سره في ها غیرسغې کې داسې نروونه دي دونه چې نبت به کېږي کو په ځ درريږيډره زماه نو ب پهې نه راځي تون پهکنې راځي الانې پهې سمې نه کېږي م ما غیر آس وانهارو ملي دبلل لمیا تغیرت او سنهرونه دز په یونه چنه بدلی غونداغي دلته دغه په یو کار ډیر ګران دی وغاره ح ارڅوګنشي کوله ډیر لوي احتیاط غواړي ډیر لوي غواړي غواړي اجی له وند دی غفلت ثیو کنه اړې بیا لوي با ته خراب شي لوي تاوان به شي از جنت اغا چی دی؟ اغیی کده نیش داری؟ چگنی وقت پی تیر شنو بس بیا بروانی اپرج باولا گوری دا باولا گوری نا کار سمر زمانه ای تیری گی نبدلی گی خوند من خمر لذت لشاربین اوسنی هرونا دا شرابو دی چی مزور کی سکن کتا دیر خواگواله دی فانهارم مناس علیم و صفحان او سنهرون دی د گبین اغا گبین چې اغا صفحان ده ده دنیا ده گبین نده چه صفحان کولی بینشی چهر ده ده اغا تی نلیلی کی گی صفحان ده مچوده پوزلیات ده و صفحان ده پاکا ده صفحان ده سدی حچانول بکن اغا مصفحان ده تک آخو ده مچوده ندی راوتی که نخوا وَلَهُمْ فِيَا مِنْ كُلِّ السَّمَرَاتِ يَدِيدِ پَارَ پَاغِي كَارِ قِسَمْ مِنْ وِيَدِ وَمَغْفِرَتُمْ مِنْ رَبِّهِمْ اولوی نعمت داده چه بخنا داده اخپل دا ربنا ده گناونو نو دیاغِ سرم چه گورا دیاؤ انسان دا حال ده چه اللہ والا داس دیونا داس جنتونا کمن هو خالدن فِي النار نو ده پشان ده چا ده چا آغا میشا پور که ده و سقوما نحمیمن او سکولی شپاگی بانده آغا یشیدلی و با فقط تا امعا اهم نو تکلی تکلی کی و کلمی ده زجر ده پینکار ده قرآن سره بازی دین آغا سوک ده چتا تا وکی ده او ستاب مجلس کې او مشورې کې ناس دي حتی اذا خرجو تر دې چې لال شي وو استا مين اندي کا استا د قالون وایل للذین اوت العلم وایي دي او کسانته صحابه کرامته چری عالماندی اوت العلم صحابه کرام اغه توي مازه قال انفا دی پیغمبر څنګه خبرو کړل خیال نووي نه د هغې نه بیا یاتهپوس کوي نه دا د غښ که د غښ دا بیایا تپوس او دا به و چې یارهپ ن شوم چې د څنګه خبره وکړهنوته د مناف کاري که نه خو په صی معهې غږ نږدي کهخله پهلا کلله نه دغ کساندي تبعا اللہ وعلا قلوبهم چاہا اللہ مہر لگولی دی پزنوبان دی واتبعو احوائهم زکای چیزی روان دی پخپلو خواہشاتو پسیم واللزی نحت دو اوکسان چیغی حق معلوم کو ہدایت حاصل کو سادہم هودن نو اللہ وعلا نور ترقی ور کی امداد وصرو کی انت انصر زيادت کی غیری تعالی نور ہدایت او عطاهم تقواهم اور کی غیری لرا طریقې ده تقوا تقوا او معنی د تقوا دلی طریقې اول الله ورکی فهل ينظرون پس انتظار نکیدا ظالمان الا الساعه تا مگر قیامت تا انتا توم چراشی دی تا ناسا پا فقط جا شراته زکا چه علامی خوراغلی دی کانا اللہ ہوئی په نا ساپا برازی زکا چه علامی احمق او علامی سو نبی علیہ السلامی زم دا قیامت علامی ما چراغل احمقر فعنا لهم اداجاتم ذکراؤم پر چرتبا دی دپارا پیدا منشی کل چرا شیخ قیامت ذکراؤم دی یادول کڑی پا او ہک دیر بیا ہوئی چا او امننا منگا منو منگا ایمان راوڑو پا او خ بیا پیدنور کئی کنا ہر کلے چا او خ پیدنور کئی نل دا واخ دے اللہ دل درکل دیر غم د سرا دا واخ دے زان دا علم واخ دا دے پس انه شاندار لا اله الا الله په دې کليمه باندې اله لم دې علم چې فرض دی غداوي چې دې کليمه باندې ځان پوهه کې خا زه کوي امام بخاري باپ تړلې او د آیات په کې راولې باپې دا تړلې دي چې علم قبل العمل العلم قبل القول والعمل مخی با علم که نبیع که عمل که او قبل تا بیان که این رستو خبر دا بیان او عمل رستو دی او علم مخی دی نتا پیش کړي جفعلم انو لا الہ الا اللہ چا اللہ حکم کردی دی جوال پدی ذان پوکا نجو پدی ذان پوکا و عاقیده دا ډېر لوی علم ده به عمل kawa واستغفر لذنبکا بخنه غواړه د خپل بوج د خپل تکلیف او د خپل ګناه لپاره کتاب ته خمرت نه اومت ده او د مؤمنانو لپاره ناری نه ول مؤمنات او د امت مؤمنانو زنانو لپاره او بل ذنب نمرات د نبی لسلام بوج دي چپارا باراتو چرے umat تبیوقا تو چیمان نراوڑی نراوڑی نو ډیر گر زی دور اگر زی دو چې دنیا دا امسوا کوم او زی دوست تاسو چې اخرت ته هغه الله ته معلوم دي کنا دوال دو باب نو لسو شلمنا دویم باب اوږي کې ټول د منافقانو حال ځکه مسله د قتال پکې رااله وایو کسان چې ځان ته مؤمنان وې ويقول الذين امنوا وغمزن تماما انوي كنا نويه کسان چې مؤمنان دي لولا انزلت سوره ولي هي صورت نازل نشي چې د جهاد حکمي پکې مونږ توري تیری کړی انتظار ناشو فزا انزلت سوره محکمه وذکر فی القتال و طاری کی حکم راغلی ز جہاد رایت الذین فی قلوبهم مرض و تبوینه اغه کسان چې دغی پوزونه کوي مرض دین منافقتو ينظرون الیکا غوری تا تا نظر المغشی علی من الموت پشند کتو داغه انسان چې په غو بیوشی د مرګ راغلی تومره په بد حال چه ده جهاد نومی غوری دو کنخا فا اولا لهم ریو معنی اولا لکا فا اولا حلاکتی دیل را چاوالی بی چه کلیبا نازل لیگی صورت نازل نشو اچه نازل شنو بیا دم رہے بد پراغی ریو معنی فا لهم حلاکتی دیل را ادویم فا لهم تاعتم و قولم معروپن پس مناسب ذیلرا کتابیداری کړي او کلی کړي ورډی ردوستان او چوبس تابعدار یو او تیار یو فضا اعظم الامر نو کلا چې محکم شکار د الله او د جهاد حکم راغې فلو صدقلن نو کدي خپل وادر اشتیا کړي وي د الله سره لکان خیر اللهم دا ولړې را بهتره وغه پغیروستو شو کنه ښه هبت پراوي الله وي چې تا سروستو شي او جهاد د تګران ښکاری نه کوي نو زموږه وټول خراب شي ګور نه ها په دې جهاد سره راتینګا کړی دا فحل یا سیتم نو ولي نسینه تاسو انت وليتم تاسو مخواله او د جهادنه ان تفسدو فی الارض انفساد بوکای پزمک کین او فساد سدی وتقتعوا ارحامکم خپل ولای وبکټ کینو ریشتی وبکټ کینو فا په کلیجه یی هاذ نئی نو خلق په یوبل رالم شی مطلب دا دا, مطلب دا, دا ده ښا چې توره خوشت ده کنا توره وبقامو خار اخلی وصل وبقامو خار نو چې جهادی نو پا پس بیر آخ لی نو ستا خپل کور جوڑی کنخا اپا لابدی مخی او چی جہاد نہیں نو خپل رور مسلمان پس بیر آخ لی نو خپل ولی کٹ شو کنخا ما اللہ اداسی مکوئے کہ جہادم پری خودو نو یو بل تباود ری گئے ننگور دنیا کی کنخا وصلی, وصلی ادیچالا غصتی خپل رون مسلمانان له تروز روز سمره کوت دا داغ مطلبه چوه توقتیو ارحامکم دی پل بخ پل میان که لگیا شیعنو خان اولائی کل لزینا منافقان لعنهم اللہ و چه اللہ پی لعنت کرده فاسمهم کانو دی حق نه و اعماب سوارهم لندی کلی دی سترگی دی حق و باطل نپی جنی خیر و شر نپی جنی آو رشتیا او دروغ نپی جنی او داولی اللہ دا ولي افلا يتدبرون القران الا اذا قران خو ما نازل کړي چې په دې کې د خپل دینه خبر شي چې جهاد وتمالوم شي او انفاق په سبيل الله وتمالوم شي چې دې سموقام دي او صدره جيدا توحید وتمالوم شي اسلام وتمالوم شي درښتیا او په پته ځان پوښكي ریشتیاسي د وادي پابندي او تمالومشي د خپلولې حق او تمالومشي دي ته د قران ته د بروې گناه ته چې د علم خبره شورو او شفالم انو لا اله الا الله او علم د الله په کتاب کې دي دی سوچ نکي په قران کې ام علقلوبن اقفالو او یا خدا خبره دا چې خبر دې پزړونو باندې د زړونو جرندې لګې دي لې نو بیا واسو سوچو کیه امالا قلوب نفعالو څنګه چاله و ما وګونه سترګې ولړندې کړی کنه نو یاد دي پزړونو باندې هغه جرندې دي چې هغه د زړونو جرندې دي د دا دروازو دانا تا دا خو د وس کو نیږي کنه هغه د زړونو هغه جدادي چې اخکاری نه ګوريخه ان الذي ن ت دوالات بارې به ش کسان چې په شو دجه نه په خپلو شاګو بانندې پهافقانو من بعضې ما طب نه لهمللو د پس دغې چې خماوم شديته حق عوانوول ل داتهشیتن دښسته کړي د امله لاون ا ډیررو میدونې تاچولي دي چې دیځان لري تا دیمار گرتیا پریدا نظان لبا سکارو که اجتارو اخذی سرکل یو پل جهاد کله بل پل جهاد نتا خو نظان لبا دنیا کې سو نکلو دو تو می دو ناچی کنا ذالکا دا علت ته دا ذکر دی انکار که بین نوم قالو چی دی ویلی دی لِلَّذِينَ آغِ کَافِرَانُ تَاکَرِهُمَا نَزَّلِ اللَّهُ چې داگی خوداگا عاقیده دا چه بد گرنی اگا کتاب چلا نازل کرده نا خوکاره کافران دی چه دا اللہ کتاب بد گرنی دا اللہ دین بد گرنی ندا منافقان تلی دی ناگی تووی چه مون استاسو مرگریو اگو رو تا سنو تویع کم مون با کو فی باز الامر اگوار پا ٹولو که نگوار الهوی پټولو کې سره نیمه په دې یو خبره کې دی مارګره واخا فی باز الامر په دې یو خبره کې چې دی د پیغمبر مقابله دی کې واسره مارګره واخا دا منافق نه دی چې د کافر څخه دا څه وي ولای علماء اسرارهم الله پویګی د دې پر ازنوبان دی ولای زستان نیم خبرو چه تدل تراشنو مسلمانان و سرزان مسلمان کې با مسلمان الله الله او چه آپ اللہ روشنو آگی تو یا لکا پا باز خبرو کې مرگرے مخا نالاوی فاکیفا ستا حال و بیا سرنگی به حال د دی اذا توفت ہم الملائکتو کل چې ملکی دی لر ملائکو يزر فن او جو اومت باران نو ټکې دا مخه نزه دي او شاګان دي دي مونږه ګورې نو وینو ښا د عذاب د کناستا خوکه پروت دی او, او الله ویل انفال ان فالکوم ویل تلتکوم چې دا ملایک ولدا مخونه ټکی او دا شاګان ولر ټکی هتا په نه پويږي متوباسو ویتی عذاب د قبر نشته زګی به زی تنگ ځای کې ملیک څنګه راشي په ګورستا خوا کې یلکا ا چې مله پروت ته تا و تناستې کنه ها چې سه خیږي نو تو ته هه هه کې کنه ها عملای کې تقویته نیو نی د صدق الخبرهونه ده ها معنا ده یذریبونو جوو ما بارم چابه کسو تحریف گنتکڑی دی وی د جی سوکمری کنی نا دے زان لکھ پا مخ تکی و شا تکی اگر کم دیتا کولی شی اگر زان لکھ پا لازخ پا نشیر کولی نا اب اکپا مخ سو تکی اگر بشا سو تکی نا ملائک ولی مخ و شا تکی خوا ذالک بین نومت برو ماسخة اللہم دا زکه ایم مارکیټیر ناکار شو چیدی تابیداری کې په دنیا کې دره عقیدی او دره عمل چلاله غوس ورولیم هغه کارونه کې چې الله په غوسه کې داسې بدبخت دي وکري هو رضوان او دې د الله رضا بدګنی فاهبت اعمال زکه چې الله دې عملونه बर्बाद کړل ام حسب الذين في قلوبهم مرضون قبائح دید منافقانو ایه گمان که اگر کسان چیداغی پدرونو که مرز دی دشمنی د پیغمبر سره بغض و حسد دی اللہ یو خرج اللہ و ادغانهم چلی اللہ نه دا حسدون خلکو ذلن راو نباسی خلق و طبع و نخید خیال لی اللہ یو خرج اللہ و ادغانهم چلی اللہ و اخکارنکی دی دا wala unasha wallahi kum go gwalu la ara ina kahum nata kah be oxe ma ye pegham bara ta ta be bilkul oxe ma ha aw yow yow chi da gha ta be peejani pokh pulu na khusaran wala ta'arifan nam fi lahnil qal aw ta په لهجه سره په چالاکه سره د جبی تا ول د دې یو علامه چې په دې به پیژن حدیث کې بیان شوی چې اذا حدثا کذبا چې خبری کینو دروغ وي رشا پکړوشتینه او اذا خاصمه قجرا چې چې سره جګړه کینو تشک کانزل کوي او اذا واعدا اخلفا چو عادتونو پابندینکهی وا دې ما تکړی ترې حادثه بیان شوی قرآن دا او خو جفی لهن القال تبه په دې جب په جنخه چډیر چالا کور ولله یعلم اعمالکم الله پوئیږي تاسو په عملونو باندې ولنابلو انکم الایمون باز میخ کو پ تاسو امتحان بکاو کله په jihad سره کله په انفاق سره کله تر دې چې معلوم کو نعلم المجاہدین منکم اصوابرین چخکارکو منگا خلقوتا جہادکو انکی چیغا صبرناک دی ونبلو اخبارکم امونگ امتحان کو استاسو دحالاتو ان اللذین کفرو و صدوان سبیل اللہ و شاق الرسول بے شکاک اسان چک او بندکڑی دی خلق دا اللہ دا او دښمنۍ کړې د پیغمبر سره من بعد ما توبين اللهم الهدى پس داږي چې هغ کار شوي دي ته حقو لا يذر لا شيءا کديار سومره مخالفت کوي نقصان نشي ور کولذال الذين تزرم وصيحه بتعمالهم او لا زرد چې الله او برباد کړي دا ټول عمل ندي یا ایواللزین آمنوا ایمان والا وطیع اللہ الرسول ستاسو عمل برباد نشی گواری خواه اولی در اللہ تابی داری کوایی چا قدام صحیح در پیغمبر تابی داری کوایی چا عملوم صحیح و لا تبتلو اعمالکم اومو برباد و اخپل عملونا پسو بانده پسو بیا کفر تواوڑه ارصحابم برباد شي منافقانو ختم شي کنه په کنيغه مالدار خلق د سمروي غیراتونه کلیه سمروي حجونه کلیه واټول لله برباد کړ کنه یا يا مبرباد وي خپل عملونه چې عمل شروع کې نپنیمه کې پرې دي نه نه دا ونه کوي کنه کومزې شروعو کو نفل و غیره نپنیمه کې ونه پرې تاو تا عمل بر باده که پری خود نو بیاب در بانده وای جیبی بیاب خام خاکه خام کرو جدی نیولی وا اسعوذر نو سو بیماری نوا سنور سنوخ و اسوی جیرہ تبیت مخانده ڈوڑی راونا نو پری خودا ولیخ پل عمل باطل نیم گردتیا پنیما کے پری دا عمل باطلو ويشګه کسان چې کفر وکړې او مونکي کړي خلک د الله د دینه ثم ماتو وبیا موږ شو توبې تاسم نشو او هم کفارون او کافران نو چره الله بخناون کې دي ته فلا تهینو نو, نو اي مومنانو تاسو سستیونه کې تاسو کمزوريونه کې تا منافقان ولی منافقان شو سستی وکړه کنه کمزوري وکړه بسرورو تلنو بیا کو پر تا وړي دا نو تا سستی سدا وتدعو الی السلمی چته کافر ته وایي چې دا زړه سارا روغه کوم دا باندې کوي اته مسلمان شان نه دي الله مسلمان منی کوي خا چې ته بچره کافر تنوي چې زه روغه کوم کار څومره کمزوره مرضي کیږي نا خیر ده مرضي دي خیر ده خو دې دا ناکامیابېد کنه چلو یز ز مومینانو نصرت کو چا کنه او چې چېرالله نصرت نکونه دا چلو کیخه کافر ته وې چلکه د سر خو سره روغه ده او غیر سې کوي ازما نو ده د سره د الله مدد نو کنه ها کله مرشد خو چې د الله مدد وسرو مده کامیاب دي دی جنتی دی چې دا غته وي چې روغ وسره کومه الله وي سستې مو کوي غدا چې تاو دعوت ورکوي دروغي ته و دعوت نه ورکې هوکه غیدا تاوي نو کو وسره هر دي هغه سور انفال کې تیر شیو ولی بد دعوت نه ورکې زکه وان تم تاسو اچتی ہے که نا نجسو کچتی ناغی دعوت ور کئی دروغی خبر کئی چالا ولی اللہ اچت پیدا کڑی دیزان کتا کئی انداو سمر ظلم دی چلی اللہ اچتا سو آلائی آلائو نا اچتی او تاوزان را غرزوے واللہو ماکم اللہ اچتا سر دی مدتم کی ولنیا تیرکم آمالکم اچاري بکم کم ستا سو عملونا تزهيد انم الحيات الدنيا لاعبن ولاهون دا باندې اول کمزور کیږي دا دنیا ده وجنه خا دا دنیا ده کنا ډیر ډیر خلک کمزوره کو او کافر تو یقین نو داږي غلام یې کو دا دې دنیا خا بهشکه دا ژوند دنیا خلوب یوټو کیږي تمنته تکو ک تاسو مان را وړی پله باند د او ځان بچ کې د کافرونه ی کوم ور کوم در بهې تا زونه تاسو و الکوم مالم اللهستاسوونه معونه نه واړیګ معونه خو سرهدي او چېڅګخواښ غې لګ اللهستاسوونه چته سرخت روپ طول ده نه نگوالی ولی این اسأل کموها کجر تاسو نه طول مال غخته فیحپکم او خب زور بانده چرا را که فیحپکم زوری لگو نتبخلو اللہ اتاسو مال ورکلو خبخل ورکلو کنچنشتا دا مطلب ده خچه اللہوی زبا دیده بغض خکارکوما نا پا دی طریقه بانده چه منافق تا میوی چه ورکا مال طول مال نو آغا بچه تا مال ورکی نو خلقو تاو پتاو لگی چو گوره منافق تا دیده خداینا مال خواگی تب خلو بخل باو که ویوخرج ادغانکم او اللہ بستاسو احسدو نخکارا کی خلقو تا چو گوره دا دیزان تا ممنان ویخا فاللہوی نداس نکو مکانا خوا ها انتم دا تاسو چه ها اولای داگا کسا انتو د تا څول دعوه درکړې شو د تنفق وفي سبيل الله خرچو کيده الله پلار کې خمالداري ورکه پیغمبر جهاد کوي کافر سره مقابله کوي نو مال ورکه کنا هم ان کوم ميب خلو نو باز پتاڅو کې او بخلو کو چمږ سره سوي و ميب خل چا چی بخلو کن په دنیا کې پاین نه عن نفسه فقد تبقى بخلصان سراء فقد تبقى بسنينو فقد تبقى بسنينو فقد تبقى بسنينو فقد تبقى بسنينو فقد تبقى والله الغنيو اللّا بنيازده حاجت نشتر استاسو ما التوانتم البقراءو استاسو اللّا او بيا پاخرت کی خدير محتاجه وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ کاته زو خامو خی انکار کوي کا او مخ اړوي jihad نه کوي انفاک نه کوي نو بدل استاسو په ځای باندې را وولي استبدل قومان غیرکم بل قوم بلا وولي ثم لا يكون امثالکم یابغي ستو په شانتي نه یي مکیوالو پیغمبر سره مرګرتی او نکړ کنه فل قوم یو خو اس قسم ایمان پران اورو نا اللہ بالقوم پیداکو دا مدینی انسوار غیر آوستو نا غید آغی پشان نوکا نا آغی پیغمبر سر سمرت مرگرتی آو پہار سکی مال بدن عرصی ور سورت الفتحہ دیرال سورت محمد پسی ولی آغی که دا قتال حکمو او دی که حکم راگ دا فتحی چتا اس تیار شوئے جہاد تا نا اللہ ذا لبشارت ترکی با پتح سران چیزا و پتح در کومہ زکر اغیر پسراروڑو دو امداو چې زواجر ذکر شو سور محمد کی خوبیو طریقہ بانده منافقان اللہ جگو را ولوی جہاد جہاد اچھا اللہ صورت نازل کی نبیابی یووشی نزل با نوری طریقی دا منافقان دا زجرخا ده غنیمت دی روگی دی جهاد لنزی او غنیمت لزی درهم دعوی چه مخیوی لاتحینو او تدعو سوستی مکوی چه کافر تاوی دا سر روغ کوما نو دی صورت که با ده صلح بیانو کی خواه چه یو روغ شویو وخواه مومنانو دا پیغمبر او ده مشرکانو روغ شویو وکنا دا غیوال دعوات ورکلو خواه دا بیان برابر شي پکې داو چې حکم د قتال ذکر شو په سوره فتح کې د مال غنیمت ته تقسیم بیان کړي دا سريګه نه چې جهادینو غنیمت بو سريي پنځم داو چې کليمه طیبه مخکي ذکر کړه قال لمن لا الله نو دي صورت کې غي تنو مخلي کلمت تقوا دا تقوا کليمه ده اشکوګم داو چې د استغفار ذکر وکړ او استغفر لزم وکه د دې صورت کې بہت اعظم مغفرت بشارت ورکړي چې ما ته تبحنو وکړه کنه ته استغفار وکنو بسم الله ته ما کړ اوم داو چې ته د ایمان ذکر وکړو چې اامنو علی محمدین چیما نړوره دې اگر دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل شر نو دی صورت کی بدا اگر ایمان کیفیت و خیجی ایمان راو حالت ایوی چوالا شاہ اللہ والا انتصر داس کولی چې پخپلی حلاکولی شو نصور ای فتحہ کی باوی چی سنگا وللہ جنود السماوات والاردل اخکر دیو سران اسمان نو دو دمکو حالت ایو جنت صفت ذکر ذکر کو ذري در... سالور قسمه اوزل توي چې الله ووته مؤمنان بوزي يذخل الله في من يشاءو نو سوره داوودا په اشارات په فتح بشارت نزل کې په د سوره جمعانه دي دې کې دري بابي اول باب ياول ساتنو کېږي هغه کې دوه قسمه بشارت ته یو په فتح سرا او پل پا نزول سکینه سرا انزل سکینه او ده هر یو پا سمرات ذکر کی سلور سلور ام دا فتح چننا پا تحنا او د نزول سکینه سلور سمرات او توحید او صداقت دا پیغمبر بشارت دا پار دا مومنانو دو امباب ده او لسمنات لسم پوری اغیق قبائح لس د منافقانو ذکر کی او زجر او داغی مداحنت بیانی او چکم پاکی معذور دی نعبت نو مستثنا کی داغی عذر اللہ قبلی کا نخوا او در امباب دات لسمنات را خرب پوری ده اگه که بشارت ته کې که او صاف ده مومنانو دی پاتو او دی او شبه جواب بای او شان د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او صحاباو اخر که با ذکر کی چدا مجاہیدین دی که نخوا صورت ممتاز دی په دی دو بشارتو او په تقسیم د مال غنیمت ذکر کوي پک او په اخر کې شان د صحابه کرام بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا ذو قول چې سخته نمرات فتح مکه اخلي لدا کومه کې نازل شویو مکه مو عظمه بیا فتح شوی نوی مفتحنا بدا مانائی چی مونگا فیصله و کلاستا دا پارا پا فتحی سران مونگ فیصله کلی چی تالا فتح درکو فتحا مبینا ادوه ام قول داری امراد تینا سلح دا حدیبیه دا او دا بہتر مانا دا حدیبیه اگر تینا مراد دا, دا. دا. پشپاگم کال دا اجرت باندی. چن ابي لي را روان شيو خو بيلي دليو چې ما عمره کړيده سره د اسوارلو صحابو نا د عمرې په را روان شیدو مدینه نا او چرانيز دیشه حدیبیه د مکه معززې سره نږدې ده بلکې بازي وای چې د حرم څخه بازي سوم په دی حدیبیه کې شته دي دمرنيز نو مشرکان او چې نه 바라زی مننه کوم مننه او پدی کتل رات لکیدو تل رات لکیدو لکی او پدی کی دا خبرو چې حضرت عثمان یې له غلو چې تل ورشه بل سوک نشیتله او تاباند یره نشتره ته په مکه کې دمر معززي تل ورشه او ریسه را خبرو کا چې نبی لسلام عمر یې لراغله جنگ له نظر راغله عمرا ووکی بیا وو واپس زی هغه له هغه سره خبر وکړه هغه وتا وی دا تا ته اجازه ته ځ عمره کا بالکل هغه ته اجازه نشته حضرت عثمانوی چې پیغمبر بنې زبا عمره کوم چې دا وسنګا عمرای دي کې خبر راغ دروغ نبی لسلام تا چې عثمان یې شهید کو نبی علیہ السلام اعلان وکوه وی چې دا عثمان بدل اخلی نما له الیلا اسرا کی دا ونی اعلان وکي ناشته تر سوار له څوک سانو برات نمبر په نمبر او دا نبی علیہ السلام په لاس کې وی لاس کې خود چمو عثمان بدل اخلو وسو اجه ټول خلاص شو النبی علیہ السلام یې عثمان پکې نشتا نخپل خیله سیراو واستوې دا د عثمان لاس او بل لاس سره یو ځای کړه زمان لاس ما دا غوډه پر بیات وکړه اا چې مکیوال خبر شو چې بیاته وکړه نو یې راېدو نو مشران یې راولېګل چې روغه سره وکړ تاو سمسيبه هغه مطالبه وکړه چې نه خیر دي تا سره وکوینه مونږه کوو سره کنه تا دې بیا اتمر برکاتو نو فاجې ساتوشه عثمان سيد راغه رضی الله عنه دروغ اروخ کې ویلې شنوخه چې سوره حجرات کې اوس راضي چې بیت بارس علیه خبروکی نو وره پورا تحقیق کواه خواه بیت بارسوکو نو راغلیو کنو انا بیلی اسلام تا اون پتا نو جوانده ده اداما که پا خواه که او لگه او چی ده نو پتا و تنشتری چه عثمان جوانده ده کمار ده نم بیا و داشان ده نو, سلح سلح نو فتح الصلح ذ حدیبیۃ تے فتح وی ویل زکہ جذا الصلح نو دیری فتح د دی پوجا باندي وشوی د خیبر د یهودو نو سواراو اغي فتح شو کنا دی پو وجبان لخه نو دی تعالی فتح مبین او وی او بلک فتح مکه اوم د دی پو وجبان دوشوا داغیدو دا پاری او لوی زریه جوڑا شوا یقیناً مونږ غا فت حدار کړه فتح, فتح کاره چې رسول هغه حدیبیه دی یغفر لك اللهم تقدم من ذنبک وما تاخرا چلا معاف کیتا تا هغه څو چې مخکستانه سو شوی دی باید خلاف اولیاء کارونا او هغه چې رستوي ټولر ځای ته معاف کړو بل ذنب نه مراد د پریشانی دا نبی علیہ السلام د یو پریشانی د اهلی کتابونو داوتان ازدیو چې په مډینې تا او بل په پریشانی د مکیوالو وا نذوی چې بس دیسو له سره دواړه پریشانې ختم شوي د مکیوالو خلפו صلح سره بن شو روغ یو کړکان ایو سنشي ویلې اوس سن. ا دې په لاره یوهودو کار خډیر اسانو چې بس غریتا ای یو مخیزی شو نغی ورو جنگو نکړېشه دغه سی والو کټلې کلاسه یو کلا نه دا دا نبی رسول الله پریشانی وا چله لري کله استانه پریشانی استه چسه مخ کې واوسه رستوا و وېتمه نعمت او عليك او پرکوې نعمت خپل پتا باندې ګور فتحنا سمرات لیغ فر لا یو سمرا او وی یتم من نعمت او کی نعمت پهل پتا باندې درم و ی هدیکہ سوره مستقیم او خي تا په دنیا کې لارد کامیابې دا لار د جهاد لار د سیاست لار چې دنیا کې ودا سکار کوي کافرانو سره خا او سلورم و ان سور ک اللہ و نصرنا عزیزا چې متاذک الا تا سره امداد دې مضبوط دا یو بشارتو او دویم او هو لذي هو لذي الله غزا تنزل السكينه تش نازل یکه تسلي في قلوب المؤمنين فزرون د مؤمنانو کین ولي روغه چتا کیذا روغه په دی طریقه کیذا چې کافرانو به خبره کوله مشرکانو به خبره کوله چې اوس به واپس ځه عمرا باندې کاوه دلته صحابو به ویچ ولې رېچته دا خبره ما نه نبی هغه وی چې مخکال لا به عمر کاوه او کزان سره توري راولین د کاټونو باندې نو باسه باندې وای خدای مو منانو ویچ او بلې په گډه وي چې کزه مونږ نسوک دره لو مدینې ته مونږ ته بیا واپس کاوي او ګستاسو نسوک رااله خپل کلیټراله مونږ یې نو واپس کوو بیا صحابه وای چې او بیا چې کاغذ یې ولي کو او پاری یې کلمې ولي کله نو مشرکان یې کلمته موږ تاسو کلي مخونه مون نو نزیبه وی ولي تلری کو نبی یې ولي چې دا هغه فیصله ده چې دا محمد رسول الله صلی الله وسلم کړي ده کافرانو وی چې رسول الله تلری کې کوم دې نو بیا څنګه سره سره کو صحابه وی ولي نو نکيده کنه دې کې وسنګ صلح شی وو انزل السکینه داماز صحابه و پزل بانده سو تسلیح حاصل کلا آنازل کلا دردی پوری چه اغیر تیار شوولی نبیل اسلام بوتوی چه گورا خیر دی اس خبرانه دا خیر دی که دو منگا ده دا کنا تاسو د غسینه او دو دغن کار ماخلی رف دفع ویکلو ډیر پگرانه بانده اغیر صلح کولا نزلیه کړه تسلی پزړونو د مؤمنانو لپاره زداد او ایمانم ما ایمانیم جزیات شي زیات کړي ایمان سره د خپل ایمان نه ایمان د خاغي پزړونو کې وو د پدی سره سراغ پدی خبرو سراغ ایمان نور مخکاره شو ولله جنود السماوات والارضی خاص الله رضی الله کر د اسمانو او یقینا الله کوئی پارسبان له حکمت والده وست دی سمراتو گورا چه انزل سکینتا سکینه نازل کرن سمراتی سشو لیو لیو دخلل لیز دادو ایمانا دیو سمرشو ایمان دیر مضبوط شدابی خوا او بل لیو دخل چې چه داخل که اللہ مومنان نارینا اما منان زنان آغا جنتونو تا چه بایی گی بلان دیداغین نهرونو امیشه بایی پاگی که ام دریمان ویو کپ پران ام سیاتی ام او لری بک ایلا دین آغا گناهو نددی او داکار دا اللہ پنیزبان دی کامیابی دی دیر لویم ویو عز زبان دا سلورو ما سمارشوا سکینه نو الوی خزانه نو اخا زمرا سماراتو بکنو اوزاب بارك الله منافقانو صلوله و منافقانو خضوله مشرکانو صلوله و مشرکانو خضوله دوله ازوان نینب الله ازوان نصا زکا دی گمانو نکل دی پالله بانده دیر بد گمانو نا سنگا وی اللہ سر شریکشتا کنا از اللہ نازوالشتا کنا دا د شرک گمان دے که نخواه علیہ امدائی رتو ساو آم پا بد بد مصیبتو نراشیم خیرے ہوتا گئی خواه اللہ پا دیر, دیر غسکیی که نخواه چپا آغا سوگداغو مانو کی ولد والا ثابت کی شرک والا ثابت کی نلاو تا خیرے کئی گورا علیہ امدائی رتو ساو بد بد مصیبتو نراشیم وغذب الله علیم اللہ دی پدی غذابو کی ولانم اولت لانتیو کی پدی باندی وان عدلم جہنم تیار کردی دي پار جہنم وساعت مسوی را دیر بد زید دی راتلو دی وللہ جنود السماوات والردی اللہ سرشتے لخ کردی دا اسمانو دزمکو آغی امالا کولشی وکان اللہ عزیزا حکیما اللہ پخفل زور اور, اور غالب دی او دیر لوے حکمت والا دی وبذیکې دا حکومتو چې له مؤمنانو مرتبيو چت شي ان رسول الله کا شاهد و مبشر و نذیره موږ له غلې ته دنیا ته بیانون کې د توحید او خوشخبری ورکون کې مؤمنان الله او يرون کې کافرانو لران تم موږ ولې غلې او تاب خلقونه مستحسله لازم لطومنو بالله و رسولیم ای خلقو تا سیمان را وره پا اللہ باندی در پیغمبر باندی و تو عزی روحو او دادی پیغمبر مرگرتیاو که مددی او که ادری گه و سرا و تو وقی روحو او دادی دا احترامو که چه دادی دا ادب او احترام پکار دی اینو آغاو که صحابو کلیو که نخواد دا دا دا دا پا و تسبحوه بکره تواسیلا تا داګه نه ځان لری او تسبیح هو اید الله ده پارا په سهار او په ما زګر کې شاند صحابه کراموخه ولی مخ کې ترغیب ورکړه چې دا پیغمبر مې دې ده پر را لګلې چې تؤمنو و تعذرو و توقيرهو بچیږي تعذير او توقير وکنه نوراشو اسیان یو ګوره کمزې ته ورسېده اخلاص دومره لوی شی دی ښا اخلاص دومره لوی شی ان الذين يبايعونك في شكاكسان چتا للاس در کړو دونی ځلاندی په جهاد باندې بیعت وکړه دا جهاد بیعت علالجهاد انما الله ذالاللاس ورکل تلګورو إِنَّمَا يُبَعِيُونَ اللَّهَ يعني ده ده بيعات تاثر ده ده سده لك اللَّهَ سره اپا يو قدم وطرار شبور ده ده خواه دمرا لوئشه ده اخلاس کنا ده ده غير سمراوه کنا خواه وَلِيَدُ اللَّهِ فَوْقَيَدِيهِمْ ده اللَّهَ لَاسْ ده ده لَاسُونَ ده پاس دي ده نا منغول شرف د الله زخه یذل لا فوقیدیم څه بس الله تعلم مې چې دا غوښ شان سره څنګه لایقې نو قصې وینو نور له څه کې مثلی شیون دا داسې لاس نشته ا اسو کی تعویل کئ د الله مدد دذید لاسونو ز پاسره بس کمنک سا چا چا دا وعده ما تکړه دا بیا فا انما انکو سوالا نفسی میکنن دا ماتوال اید دخفل ذان شو ځانې حلاق دخوا نور و طول بیاد کرو حدیث کی راضی الا صاحب الجمل الاحمر هم اگر هغه سڑیو اگر پوخ پس کر پوخت نرک شو پوخ نورو اسی بانا کتا اغ سر او خو علی سره صاحب د جمال احمر دا غیا دی هغه نو ک بیا ته جد ابن قیس د متنیه ا ومن اوفا بیا بما عاد علی الله چچو فدار یو کلا باغا ته باندې چلا سره کلیو واعد نذردا چورب ک الی ذات تجر دیر لوین سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ ذَئِنْ بَاب شورو شه شو. ديکه منافقانو قباحت ستنا قباحتنا ذکر کوي دیول سماياتنا حضرت چې وايي وتاغه خلقو چې پاتې شوی دی د حدیبیې نه ولې سوار لسه خو نو مدینه کې هډیر شی او چې نبی لسلام ته دیو سره مرګري شو سوار لسه نو ورپاتیش پیاوی چې نبی علیہ السلام و فسرغه مدینې ته نو غریب او تبعانی کولې چیرې مونږ ستانه پاتې شو یو مونږ ډېر خپاو او زمونږ ډېر مشکلات وکړا زړه دا چې وایي بتاته غپاتې شوې ده دې بینه من الاعراب چې دا جاپېره کلواله خلق دین شغلتنا اموالنا مونږ ډېر مصروفو خپل مالونو پوجا باندې ښه او مونکي کړي یو خپل د مالونو حفاظت هم کو او اهلونه خپل اهل عیاله فاستغفر لنا نبی پیغمبره سبحانه تدیر محتاجیو ته موږ د پاره بخانه غواړل د الله نه ته وایي دا ډیر پاک خلق یاقولو نبی ال سنتیم وایي خپل جبو باندي مالې سفی قلوبیم هغه چي پزولونه کې قل و تواه فمن يملك لكم من, من الله الشهن سوق بمالك شئ و زموار شئ ستاسو ده پاربیا ده طرف نده سشئ قیرا دهو قلا تاسو بانده ده او یا را دو دا تاسو کی تاسو سنگ آقيده ده تاسو بسوق ستاسو نبسوق ده مرز و ضرر لری کیا و ده ده نفه در کی بلکان الله ماتاملون خبيران ولکه خبره دا دا چله استادو پاملون خپوي ښا تاسو ولي پات شيوي او صلیح حالوي ښا تاسو د پیغمبر نو ولي پات شوې مدینه کې تاسو هټوکي کولې چې ځلاله دی به واپس ناراضي څارله څوک ساندي او لړ مکی ته لاله بل اخلیل لاله بل زننتم بلک تاسو دا ګمان کوئ اے منافقانو الیئن قال ال رسول جهیر غزبا واپس نشي پیغمبر مدینه تا او دغس دا غش دا مؤمنان صحابه کرام اله اهلیهم ابذا دی و دې خپل کورونو ته بیا واپس نرازی همیشه و زین ذلک فی قلوبکم ادا خبر است تاسو کی تم راخوا غوا او ډیر په خوشاله وای وزانن تومزو نصا و و غمانو نمکلی و غمانو نبادو تا صرفتی پا وجہ پاتیشوی و او سواییچی ایرها غلطی رانوشوا را اب اخنرال غوالا وکنتم قوم امبورا و تا صرف قوم حلاک شیوی و او جسوک جیمانه ارها لئے اللہ بانده و اللہ پیغمبر بانده او خواه صلی اللہ علیہ بات شاید آسمانو دزمکو دا بخنکی اغا چاہتا چو غواری چا قدر خسائی کا نخواه او زابرکی اغا چالا چو غواری چا منافقی و مشرکی او بیشک اللہ بخونک محربان تا یوزا جردی کرشو منافقان دا بل چکل نبی علیہ السلام واپس چد حضیبیانا نالی رب العزت و طوی چدا دې یو تیار کار دی نو خیر دې او بیا بدلې کې او صفائی وبیاو کې ووځ دې خیبر باندې ورشه تیار خیرات ته جنگ جګړه پکې نشتاه نو نبی علیہ السلام او صحابه کرام ور خلاص خیبر ته او چا پیر شو مسل الله الفتح ور کړه هغه اهل کتاب چې يهودو څوارا تاری په درون کې خدای روپ واچو نو غي به مؤمنانو ته وی چې بس مونږ تاسو مو آئے مونږ جنگ نه کو نو ټوليونی ول وې تلل وو صاحب غلامان کړو اته ویه مالونه او باغونه غزومه کې ټولي په غنیمت کړه لې نو چې دلتینو دغه منافقان د مدینې نه دا د مونږه او پیغمبر تیوی بی مونگ دا سرزو مونگ دا سرزو اولی پوی دی پواتر پوی که نخوا چه خیبر که خو جنگ منگنیشتا او مال را تولول دی ندایت نازل شو چه نا سایقول المخلفون زردا چوائی بتاتا دا پاتی شوی خلق دا حدیبیا نا ازن طلقتم الامغان ماکل جتا سروان شي پا غنیمتونو دا خیبر پسې. له تاخذوها بس راغستو ته پاتې دي سو تکلیف پگینشتہ چرای اخله نذيبوي زرونا نتبعکم مونږ پرې دې چې تاسو پسیو کنا ا موږ در پسیو کنا زوب کنا jihad بنکو منافقانوي زرونا فرې دې مونږ ځان سره نتبعکم تاسو پسی بروانيو ها الله وی ګوره دې زما واعتبدلی ماغه پیغمبر طويل او چې دی لانو را رسیدلې مدینه ته په لارې د حدیبی یو چې د خیبر غنیمتونه داغه چا حق دی چې تا سره حدیبیې کې شریک شوي باس بل چانه چې منافقان را لوي موږ د سره زو نو دې خدای غا کلام بدلی یریدون يرادلری ان یبدلو کلام الله ای چبدل کی دا الله کلام اوغه قران کې نه دی راغلی ا حدیث کې راغلی نو پته ولګی چې حدیث هم دا الله کلام نه کناخه قلنا تتبیعون اوه یو توه یو تا چې موږ په سمرازه لنت تتبعونا که څوک خیر به نه وي قال الله من قبلو دغه څه خبره الله کړې ده چې دی مو پرې دی سره محکمہ محکمہ تبیلی پس یقولون ان اوسبوا اذا منافقان بل تحسدوننا تا تاسو موږ سره باندې اتکه وې موږ باندې موږ خې بر غنیمتونه سودنه دي وګور دا سه منافقان پیغمبر ته وې تحسدوننا تاسو موږ سره حسد کوي بل کانو لا يقون الا قليلا بلک دا منافقان نه پويږي غنیمت او پمال پوي اذا قاضي پوه دا قل للمخلفين من الاعراب او اي دغه پاتشو خل قطاز ديماندو والاونه ستو داونه इलाقا من ولي باسن شديدن تاس تو عليه اجازهت کیږي بتاسو ديو قوم سره جنگ کاوي چغډير سخ جنگ يالي دي تاسو سو برابر اول له شهداث یو قوم تاسو مقابلي د لپاره عليبا سن شديدن چدي سخت جنگ والي تو قاتلون اغي سره بجنګ اوکه اوکه او يسلمو تر دې چې مسلمانان شي نبي او تاسو لا د خیبر پغانماتونو کې اجازهت وکړي شيخه مخکې و تاسو به با امتحان و نشي تا کوم قوم جل الله و ته یا دي بس الله تعالی علم دی نمی خونده اغسطه چه الیا قوم اولی باسن شدید کاغدو بنو حنیف دی چه مسلمہ کذاب سر جنگ اغمپا کسو کوئی اسو کو فارس و رومی دی بس اللہ تا علم دی و منافقان ویا رول کنخا چه و جنگ یا قوم دی اغی سر با جنگ که و اینو اغی کل جنگو. پاینتویو ک تاسو تاویداري کوئ یو تکومل لواجر حسن دربکه الا تاسو لاجر خاسته وین تا تولاو او ک تاسو انکار کوئ کما تولیتم من قبلو لکه مخکیوم چې انکار کړل په هر موقه کې عذاب بدر ک تاسو العذاب دردناک هه معذوره پاکستان ليس علل عام حرجن نشته پړون باندې سملامتیا او تکلیف او نپا گوٹ بانده ولی آلال آراج حراجون ولی آلال مریضی حراجون نپا بیمار بانده دی مافت دی کنزی خوا اغا سوک چطابی دا داری که دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر نداخل با که اللہ اغا جنتونو تا چبلی لان داغی نهرونم چمخ که سور محمد کې بیان شو اغا سوک چمخالی عذاب بار که اللہ اغا عذاب دردنا که تحال للمنافقان و ذکر شو دویم بابو تذریم باب دې تلسمنه تر اخره ادي کې د مؤمنانو بحث او د غید لپاره بشارت لقد رضی الله عن المؤمنین بشک چ اللہ دې راضاشه ذې مؤمنانو دا, دا کلام اذ یبایعونک تحت الشجره کله چې تعال اللاس درکل دا غونیلان دی او نو الله د دینه رضا شو ته پیغمبر نه رضا شو او پیغمبر د دینه رضا شه نوې هغه سکه چې هغه وني تنه سنو ماغه ستې شي شجره رضوان عوام رضا شي وینو الله به هغه نو رضا شي وینو شجره رضوان کني هغه د کیکرو نه وا هغه جزله دمر برتبه کم ځای حاصل وا ارې وی چر تزو چر تدا دوم رخصت نومو شجره تر رضوان ارې لپک نوم ملا او شفا الله او عزت نټې رضا شومہ چې دی تعال درکلو چې بس مون بیا واپس نه ځو مونږ به اوسمان انتقام خلق کنا فعلم پس الله پو ما فی قلوبهم فار اخلاص باندې چدی پزړونو کې وو الله اخلاص گو او اللہ دی پا دلنو کی اخلاص امنتو فاندل السکین تعالیم نازلی اکلاق پل صبر او تحمل پا دی او صبر او تحمل نازل ک دی باندی چی دی روغی تا تیار شي دی روغه اکی ډیر کمال دی دا روغا ندا دا خود طول فتوحات و مبدد دا واسابا فتحان قریبا او وری اک رضی ل او فتح انزدید خیبر و مغانم او غنیمتونا چلذیل اورکل دا ذی فتح ذی صلح برکتو کناخه ذی دی پو جبند الہ داسو او غنیمتونا ډیر یاخذونا چې ذی راغستل زحم محم پکینو کنا او ویسکل اللہ زور اور ذات او هر کار کې حکمت وی عمر پاتشوا عمروه بیا او شي سه خبرنه دا او ذعمری نه ډیر ز خیر کارونه او شوخه اسان تحببون شر لكم تاسو عمروي ل روان او تاسو چې کومره نه پاتو شنو نقصان بوشي الله وینا ډیر ل خیر بوشي فكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيره وادکڑی دا, دا اللہ تاثره دیرو غنیمتونو راتون کی وقتی تا اخوضونها چرا اخلی بین فعجل لکم حاضیه نو دا غنیمتی دل زرزر درکو فتلواری چی دا واسو اخلی تا خیبر دا خوا یوی داکارو کوا وکا پایدی انناس انکم او بانی اکلو لسونا دا مشرکانو ستا سنا پا حدیبی اکی رو پریوتو کنیگی خو جنکو و چه پتاو تولگی دا چه سوار لسو کسانو پیغمبر للاسوار کلو نو بس باغی یا را را لخوا نا غیوی روغا و سرکو لاسو نه بند کلو اللہ کنخوا و لتکون آیتا للمؤمنین او چې دا سلح دا حدیبی یو عبرت تپار دا, دا مؤمنانو تی رستو بیا پوشو خوا و یادی اکم سرات او, او توستم لارد چه الله hội داستم لار دکامیابی چګوره دنیا کې کامیاب جون باغای چا د قران سره اه هغه به د امن جون دی هغه به د عزت جون دی دشمن تا وملامت نه دی د تسرات مستقيم وای دینی سیاست دی تو د دین سیاست ته کنه ښه لري مقابله کې د بل چا سیاست کار نه کوي ګوره و اخران او نور دي لم تقدیرو علیه چه تاسو وسنه قادر پاغی بانده قداحات اللہ و بهام هون اللہ پخپل علم کراوس چې چه دا بدر کم دلا او بیشک الله پارس بانده قدرت والا دیم پس دا خبر با خلق و کولا کنا چرا کچر دا صلح نوی شوی کناسی کو کناوی خپل میانز کې بیا خلق خبر چانه کنا نو په ورغلی که نه نو چې سچل به شو چا بهوي یا راغې ډیررو خو دما کې خل خو ټولو دا اوله کسانو په قتل کړیبه ونو ا چا بهوي چې نه غې په بدر کې تختیلی نو دا خبرې به کې دی نه لاره به لزت وي چې زما خبره وواور تغی به خبرېمه کوئ له قته لکومل الذي نه قبل فرض جنگ کولې وې تاسو سره دی کافرانو دمکه صلح نه وې شوې په حدیبیه کې نج سوک بزور ورو لو لو اذبارا الله یې غیچره دی مشرکانو یې مخنیولې نغې وخا مخا شاګانې ګرځولې تختې دوا بیا سملا یې یذونه ولا نسیراب بیا به نو منتزان لسک دوستاونو مددګار سنت الله التی داخد الله سنت ثیک نه داغه طریقه دا الله دا, دا, دا چې تیر شوی دا ډیر د پخونه تجربې پی شوی دي انا به امید الله طریقې لره بدلی دل وهو الذي الله ذات کفي دي وعنكم چې بن یکل اسونه د دې ستاسو نه و اديکم عنهم او ستاسو لاونه زدين بن کړو تاسو چې بیا توکو خو یو خبر اخلاص شو کنه بیا غو تن نور سو واته او بیا غو جنگ خبره شو کنه الله دا سه وکړو لاسونه د غینه بند کړو د غینه لاسونه تاسو نه بند کړو بے بت نه مکتا دا د مکی ګیر دا تم ها تومره ولې من تلې مم بعدیان اصفرکم الیم او دا پس د غینه چې تاسو یو زلزور اور کړی په دې باندې په کې دا خبره نه چله یو تاسو اسو لا غلب ذر کړه نبي اخو استاسو جوړ مضبوط شو کنه یو تاسو نه یریده چې موږ د دې خلک لاسواله دی غا خو نه پکې نشته مېم بعد یان اس پر وکان علی وکانه الله بما تعملون بسيره الله تاسو په عملونو باندې د دنیا کې هم اللي کفروم الله اذا غظالمان خلق ده داغه کفران دي چې کفر یوم کړی دي وسد دو کوم او تاسیم انکړیه انل مسجد الحرام د مسجد الحرام نن چومره پاتې شو ولهدی معکوفا ا قربانې ټولې ځقسه باندې پاتې شو آیې په لوګه محلله چورسی زید حلالیتان زید حلالی قومناو نغیثه چ تورسی دي مدداغه په حدیبیه کې پاتې شمړې شوې اساللې شوې سر ډېر نقصان شو نو دا ظلم چدیو کنه الله ولس زانه ور کوله اوس دویمه اوجه بیانې چې دا صلح کې سمره خیر او برکت او هغه څه مخ کې ذکر شو او دې ته وګوره چې الله وی چې ما به دا صلح نه وکړې اماستا څه خو هکړې وکنه چې یې ورشه پی نو نقصان بداشي شو چې په دې ماکه کې مسلمانانو مو کنه چاگئی هجرت نوکل نیشکولی سوک بوداغان و سوک معشومان و سوک زنانوی او اگی پاتشیو دلتا مکککی نجیتاسو حملکل یا اگی با دلکلیو ہونکا چاگئی داستو شویوی چاگئی تینا وطوئے بار نو بیاو ما حکم کلو چې ورزائی پی دو صلح ندا خدا وَلَوْلَا رَجَالُمْ مُؤْمِنُونَ وَنِسَامُ مُؤْمِنَاتٌ کنهغه سلام مومنان په دې مکه کې او زنانان مومنان لم تعلموم چې تاسو نه پیژن دی تاسو خوش پکا لشي او چ راوتی تاسو تاسو پتاوه انت توا او هم الله تاسو خو بیا په ځان نه کوی کنه توبه صحابه کرام چې په پيو پيو کافرانو باندې حمله وکړه اوه اوه داږي باندې تاخیدو چې هغه چله پیغمبر وزیلکم د جنگ غاصپونه جوړ کړیو او چې دی به روان شو نو کافرانو به وي چې دی غخپا پزما کنه لګی دا خورا الوزی جوړ کنا دا سه بل نلایي کتا سو پمکه دا سه ورغلی وې هو خپل اقوام دل کړو لکه مې گی چې وي مې ګوتہ چې داخل شي سلیمان علیہ السلام داغه لخر اومنه چقېخه انت تو اوهم غیبهم دل کړیو و تاسو وب کومنه ماررتم بغیر علم رسل لو تاسو استاد دی مومنانو پوجا باندې ډیر لویغه تاسو چلو او سرا دینه چې بغیر علم پنا پوهه سرا اپ دې او سره دیني وله چې په غلطه تی نکاروشو په عربی لزت چې نه تاسو نوې خبر خو زه خبرو مکه نهفه نو زه غواځی کار نکوم سره د پوینه تاسو نوې خبر خوما ما تا علمو لیو ذخل الله فی رحمتي من یشاءوا عاقبت دا شو چې الله داخل کلل پر رحمت خپل کې هغه څوک چې خو خایا دا به چې حل حوشوا نو کشران پوه شود مکه کشران چې لکه رو غوشوا مدینی توضو دی دله ډلی باراتري چې نو اوس خود مونږه د پیغمبر روغ او شوکنه نو اوس باغی دل ترا زمون باید تزو نو دلت سوکراتلو خود مکین ډیر خلق راغې حدیبیہ کې ملاقاتونه وشو پیغمبر او له صحابه او له نو باغی بیا چې تواپستلو هغه ټول مدینی تر پیغمبر سره زمرا خلق پکې مسلمانان شو اللاوي ليدخل الله في رحمتي من يشاء ذي الصلح كسمره خيرو داخل کړ الله په خپل رحمت کې په ایمان کې اغسوک چخوا خيوا لو تزيلو کده کافيران کده مؤمنان دمکينه وته وي بارو اوجذاشو نعذب الذين كفروا منهم نخامخا ما عذب ور كلو دي کافيران لاستاسو په لاس باندې عذاب دردناک بیا وجنګ شوو ودغه وجاوچی یو مومن په یو ځای کې کنه نه الله پاره عذاب نه راو لیکنه اذ یال الذین کفروا یات کا وختوم چې ورځو بدې کافرانو په قلوبهم پزړون د مؤمنانو کې الحمیت غیرت حمیت الجاهلیت غیرت الجاهلیت دا چې دا رواني خبرې کولې کنه چې کلمت لری کې نمنو کلمہ د محمد نه رسول لریکه مونږ له منو چې د پیغمبر دے. نو دے دی و کی و دي کی نو دا څو چالو د دې صحابه په ځړکه غیرت ورځاو چې دا صلحونه شي لهو پکې دا څه کنه سرکشه پکې وو الله یې رسول هي روانو له کوشش کو او ما وي چې نه صلح وکيږي فان الله او سکینته او الله نازل کړه تسلی او صبر پا پیغمبر باندیهم علی رسولیهی اولی غیب پا کموشمارخا اون انسانو کنو کل کل برا پڑھو کمو را لون شیرا دی سرخو جانکو لغاڑی <تصفح> باندو او پدو ممنانو پذلونو و الزمم کلمتا تقوان او جخت اکڑا دی سرخ کلمتا توحید و کانو و حق بها و دی دیر لایق دی کلمه و او دغا دی کلمه خلق و پس مکانو خواه وکان اللہ بکل شین علیمه او ایخنن اللہ پارس باندی پویدو لقد صدق اللہ و رسوله و رؤیا بالحق پیغمبر او صحابو ذکر کئی چلی واپس را لو نوڑیر منافقان و توقی کولی وی مبارکی و لورکو دو عمری کنا ای راتلې خو نه شو مخامفلیا او یو بل سره و د عمرې رالو اوبار کې ورکول غالی غواړي دا ټوکې ممس به کولی او چا بهوي چې پیغمبر په غمبر چې خوب لیلی ریشانانه شو که نه نه دا نازل شو چې رشتیا به خیر ده دا داس خبرهنه چې خوب به پاغ وخت رشتیا کېږي. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق بشكا چلیشتیا ک اللہ خپل پیغمبر سراغ خوب ها چلیذليو هغه خوب اذرغنو او پاری خوب کی سلیذليو دلیذليو چې یو ملائک و تلګیاو اغه ال تا وی چې بيت الله تزه او تاسو په امن زه دا خبر ان شاء الله غو سره ان شاء الله ومویلو لتدخلن المسجد الحرامه چې تاسو بخامه داخله شي مسجد حرام تا ان شاء الله الله خو هي امنينا په امن به او چې عمره خل اخو کی کنه نبي اخرې یک انچي کی محلقینا خریونکوی سرون لراور اوسکم و مقصرین اویابی پکنچیسر لن قدری که قصر و توی و حلق اولاد که نخواب لا تخوابونا تاسو بنیری که دشمننا خوبو تا خوبو فعلمم علم تعلمو نو خبر داگستنا چی تاسو نوی خبر تاسو پیغمبر تم تا پتنوا اغه ویته بس دا به اوس رشتیا شي نور <متنق> روان شګوره یره کاغه تعلیم وکنه چغویلو چولا كنت عالم الغیب لاستكثرت من <متنق> الخير او مسني سوء نو داغه اغه خیر وکنه ها چې کاغه طفتا وی چې دا خوب به یو کله پس رشتیا کیږي نو دا خلق به نه کړه او ځان سره عذاب نقصانات بنکیدو خدا هغه علم نوکنا. نو کنه الله تعالی مو داږي چې تاسو نه پوی دے فاجل مین دون ذالک فتحا قریبا نظر کړ الله مخکه مخکه دینه فتح نز دین د خیبر هغه او الذی الله عزته ارسل رسوله بالهدان چې را لېګل دی خپل پیغمبر په حق سره او قرآن سره او دین الحق او په یو حق دین سره چې اسلام دې توحید دې لیو زیراو عالد دین کلی ہی چه غالب کی دیل را پتول دینونو دنیا بانده چې خلق کوئی دا دین ده دا دین ده زنده نمونه ایخی دی که نخوا نا اللہ با دین اسلام پتول دینونو غالب کی کاغ دین ده یهودیت ته کد عیسائیت ته کد مجوسیت ته وکفا باللہ شہیدان ها دا دی خبر گواسو کده نا اللہ کافی دی که نا اخوی لی دا سخوا سوکرا لے گله ده رسول خو اړ رسول لے الله وینا محمد الرسول الله هغه پیغمبر چې نوم محمد صلی الله وسلم دے دا الله پیغمبر دے ګوره دې ذلت اول راوړو اسی او سورۃ کې نشتا چې محمد الرسول الله د دې سورۃ فتحہ کې راوړو یو د دې وجینا چې کافرو وی پسلحه کې چې د محمد نه رسول الله روان کې مونږ یې نه مانو نبی له سلام وی غیتا چې زل لري کې دا کده کاغذ نه لري شې نه دا مطلب دی چې دا واه پیغمبري ختمه شو کاغذ څه لري کې ته نه اړې وینې مونږ لیکلې دي نبی له سلام خپل غوتو دکړه او, او ویچ دا کمزې تاسو یې ما توخه او په خط نه پوي لکه نه کاغذن اروان کو نو لاله بول عزت وی چې دا کاغذ نه کروان شي نو مخک خپل کتاب کې لیکلې ده ست پیغمبري نه ختميږي ما قران کې لیکلې چې محمد رسول الله اذن د دیو جنا چې کلمه پور شي ولي سوره محمد کې ذکر شو 19 آیات کې چې علم انه لا اله الا الله نیمګړي وکنا نزل تا پورا شو چې محمد الرسول الله حضرت شیخ یازل او مناظره کې مولانا تاسو کړي ویما ته قران کې کليمو خيا درست کليما چې اله الا الله محمد الرسول الله ناري ستل شي خدای پکو نمنته نو نهما کسان چې مګري دي د په غبر سره اش دا اولکو فارې ډیر سخدي په کاافرانو هغی چرتهرو کوله او حماو بين ډیر نرمدي په خپل میز کې تهرا او مران سجردن چې ونی ل نپ کې او مصروفنو روکوو کوون کېسییده کوون کې یيبتهغونهفض لم من الله وررضوانانه او طلب کئی په دی سرا دا اللہ دا فضل او د الله دا رضا سیما اون او جوئی من اثر استوجود او وینی بات د نخی دا دی پا مخون دا دی اثر د آجزه دی من اثر استوجود دا آجزه اثر چې تو تو گورن تو پوشی چې دی خلکو ګډې را آجزی دا دې کی زره لوی نشته لري ها دا اثر د سې دې دارې تعالی کما سلام په توراتیم دا دې مثال بیان شې او په تورات کې او مثال د دې په انجیل کې دا سې بیان شې او کزاراین لکه یو تیغ دی فصل چې خلقو دانې وکړلې ازمکه کې واچول نو اخراج شت اهو راويست نازک تیغ ترا ویس ته دا وین ارشد خطر واغې ته ښه فازره نو غتیق یې به مزبوط کو فستو فستغه لزان واغ کلک شو فستو لاسوقه او درځ پخپل پندې باندې یوجيب زوران نو زمي دروز خوشحاليږي چې بس پسلوې خطر نه وو ته اسکه په غلې کې ګرز کې دایسن کی او یوجه وو زړه زميږه خوشحالي پاري باندې کړه الی غیزاب ایم ملک کفار او تکار الله سلو کو چې کو څور ولي په سره کافرانو ته پیغمبرو یو تیغو اده هر چانه او ت خطروا فازرهوم نورو مضبوط کو چ خلکو ایمان راوړو ابو بکر ایمان راوړو عمر راوړو فاستغلزا نوکلکشو بیا ته خطرنه وا فاستوالا سوقیহি تر دې چې جماعت جوړشو د کارونه چودریږي پخپل مونډ باندي پخپله تانه باندي اداسو شو نل هغه اسلام مضبوط کو پیغمبري مضبوط کو پس صحابه سرا نو کافرانو غصه شو چوغورا د دی ولی دومره زور پیدا شو چ مونږ تاسو مقابله نشو کولې د الله عزیز په راوګر چې لږیزه به عمل کوفر چې غوښور ولي په دې سره کافرانو ته واعد کړی دی الله کسان سره چې مؤمنان دي او عمل کې صالح په کې مغفرته وو اجر د بخشش او د اجر ډیر لوی کوم فسرینو د ذکر کړی ذو اعزره هو مراد ابو بکر دفستغل ازا نمرد عمر دفستوا على سوقه نمرد علی او ذ یوجب الزران نمرد عثمان د دې معنا نه وي تفسیر دا تاویل دې دا معنا نه یو فاس اشاره ق دردی تیخا نو تفسیرم نه ده تحریفم نه ده زګی مناسبت یشتې کنه دا شو نشو او ظایر کچیو گوری ایمان مالک رحمت اللہ لیتنا مسلمہ لمکڑی دا دلی اغیظہ بے ملکو فارنا چمن اصبحا وفی قلبه غشن علی احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصوابت ہو هازه ال آیتو هر سوک چیم چلهغه پزړه کې د صحابه او د یو تن سره بغوځي او بنیتي نظرې آیات لاندراغه چله ویل یغیزه به يوم الكفر د امام مالک داغه تکفیر کاو څوک صحابه سره بو ساتینو هغه ته نسبت د کفر کاو نو سومره استدلیل له همولانا تنوی وي چې نه دام مناسب نه دي خله بنده امام مالک ترسی امام مالک فو خیر من ذالک امام بخاری وای دا دیر صحیح است ارشاد چاکله سورۃ الحجرات اخری صورت ته باپ کې کوم مساله ده کتل کې او دې کې صرف قوانین بیانې چې کله فتح او ضرورت ته چې خلکو اصلاح وشي نو اصلاحې فسکیږي په سورہ حجرات سرا اګه اجازهن صحا وبر دي دو اسلام ناو د اسلام د قانون ناو د اسلام د تهذیب نا نو زه ری په سره ورل چې د اصول پکې جاری شي نو ځکه مناسبت دا چې مخکې قتال ذکر کوم یو کافرانو سره دی صورت کې بل قتال ذکر کئ د بغا تو سره قتال اهل البغي چې بغاوت وکړي تم دا چې فتح او شو نو امر یو په تنظیم سره ستنظیم جوړ کړي چې الله بکي خیر او برکت واچي تم دا چې مخ کې تقوا ذکر کړه نو حجرات کې آداب بیانې دا تقوا سره آداب شته کنافا څلورم دا او چې شان د صحابه کرام ذکر شو سوره فتحا کې اخر کې نو حجرات کې تو نبی علی اسلام چی اغداغی کم تکریم که و ناغاو بیان که حالتی اللہ شان بیان کو و دلتی پیغمبر عزت که و او پی نظم دعو چی اللہ داغی در ضلون کو چی فعالی ماما لم تعلمو نو دلتا کبوی چی اولایک اللہی نمتحن اللہ قلوبهم لتقوی تا زی زلون لا تقوا ده پارداس یکل مضبوط کړو pkgm دا چفت حاضر شو نو دې صورت کې سبب بیانې هوږراد کې او بل داو چې دا پیغمبر په حق کې وی چې تو او لتومنه نو دې صورت کې وتوقير بیان کې چې لا تر وقوصات کوم فوق صوت النبي پیغمبر ادب داري چې د دا پخوا او په زوره خبره نه کوي دا د توقیر ده او نه هم دا چې وي چې محمد رسول الله والذین معه رضی صورت کې وي چې عالم ان فيكم رسول الله لو ياتیکوم في كثير من الامر تاسو کله الله لویا هستي موجود ده نو داغه خبره منه پله خبره پغه ممه نه وایخه او له څوم دا او چې وی په مکه کې سلیو مؤمنان ذنانه مؤمنان نو ځکه فتح او صلح او جنگونه شو نو دې صورت کې تین قانون جوړ کو چين جا فاسقم بنبا ان فتبينو د قس کا وایخه هر کله چې بيدمار سره راشي خبر راوڑی نو فوراً ما پاس اے نقصان بوشی بلکہ مخت کی تحقیق کا سورہ حجورات کے دو باب سوارل سوائیتونو اول اگه کې و آداب آداب سباچی و تویغزی کرکی ادو امباب کے بیا زجر منافقین اللہ و بشارت نزول کے بعد در صورت مجادلہ نا دے بسم اللہ الرحمن الرحيم یا ایوہ اللذین آمنوا ایمانوا علاو لا تقدموا بین یدی اللہ و ما مخکے گئے داللانا مخکے گئے دل او در پیغمبرنا مخکے گئے دل واتق اللہ ان الله سمیعن علیم بے شکا اللہ کې ریدن کے اپو دے سمخکے گئے دل گو دامانا د الله پیغمبر یو حکم نه غیری لګلې نو تاسو ززان نه جوړول مکه و رد دین کې رد بدعات شو بدتوی غیتا چې غره په قران کې نه په حدیث کې او خلک په عمل کوي د دې مورمح کې شو کنه ها د دې مورمح کې شو په الله پیغمبر باندې دویم دا دې چې په یو مساله کې چې څو په کې آیت نه حدیث نه نو فتوه مور که ویچالا لا تفتاتو علی الله و رسوله چیتا صلاح پی علم نئی نو چال فتوه مور دا او داللہ پیغمبر نمخ کی کی گئی دا یو ادب شپاغی وو عدبو که لا تقدمو یو ادب شو یا ایواللزین آمنو دویم ایمان والاو لا ترفع واسواتکم فوق صوت النبی موچا تویخ پلوازنا موچا د پاسا د आवाज د پیغمبر ته دا غو په دې ده ولا تجهروا لو بالقول عزور مکوید ته په وینا کی خبر او سر په زور او زور مکوې ک جهر باز کوم له بازن لک سنگ چیو بل سره لګیای او په زور او خبرې کوي نو ذ سر نه ته دې زبیدا او په دې څنګه ده انته عمالکم استاسو عملونا و برباد شي فا لا تشعرون اتاسو بعدو خبر نه تاسو بعد عملونا پتھمائے چلی اللہ مونگ لدی ثوابونا عجرونا راکی امغاو برباد شوی خوا زکا دا ټول دا سنت و خلاف کار دی آغی تبیدت وی او بیدت سر عمل بربادیگی کا نخوا نو لاتهغه اواځات او دمانه اوسو هغه وخت کې هو کنه راکمانه خواري تاسو نه و موږ به څه مطلب بیانو چې اوس پیغمبر نشته دنیا کې کنه نو موږ به عمل داسې کوو چې موږ خپل ریواجو د غمبر په سنت باندې نوچو چې یو کار یو شانتي کړي چې قبر مپه خوي ا موږ وایو چې نه banglabati جوړو دا مونږ غږ اواز نه په لواځو چت کو را سمو او چت کو په غ باندې هغه وای چې ګوره جمعات ک اعلانونه کوي دا بدعت دی من انشد الله لته فی المسجیدی چا چې بجمات کې اوازو کوي چې دا شهروخه وي ولوخه روخه وي الوه روخه نو فقولوا لا رد الله الیک نور سواصمن کېږي نو وای چې خدای دې پیدا نکینو دا وتو وای هغه دا ویلی او دې راضی حجمت کې اعلان کړي ولې وې دا کار خیر دی ویوس هغه ځان پریشان دی او ملمان راغلی دی ورو کې روک شوو هغه ورپسې ګرځي نه دا وساری سره امداد نه دی غي سره خیر نه هیڅ نه به کې بندا سر لا ترفو اسواتکم وینا قران ویلی پیغمبري او کارونه نکړی هغه باندې که تزانو چته خپل رواجو ته پاغه د ډیر سمره چبګي مبتلا دي دا ټول نو دې مطلب دار دي وخت کسان عمل برباضي کی په عزت باندې ښا اځي وازونه کی خبر نې د خپل عمل لګه ان الذين بشكاء کسان یغذون اسواتهم چې چپ ساتیخ خپل اوازونا این دا رسول الله دا اللہ دا پیغمبر سرن چه دا آیات راقی کنا نبی ابو بکر و عمر دی صحابو پیغمبر سره سی خبر کولا چه به با پی پوه نشو پوه نشو ملکوٹی پتاوه اوائی دومر باقی پرو رو خبر کول خواب نو اللہ بی گو را اگا کسان چې روکیخ خپل اوازونا دا اللہ پیغمبر سره. ولائک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى داغه کسان دي چله خالص کړی دي زلون عزیز پار دی ایمان دي د پار بخشش دم او ګناو نو اجر دې ډیر لوی د خپل عملونو دا سزا دې هغه خلق ته چاوازو چاتول سکے چریو ته دلر نه چریوالې आवाजونه کول مالاوی داخو قمقل اِنَّ الَّذِينَ آيُونَادُونَكَ بِشَكَاءَ قِسَانْتِ عَوَازُونَا كَيْتَا تَمِمْ وَرَائِ الْحُجُرَاتَ آخوا دا دیوالونونا حجر منعتوئی چپنائی کری آخوا دیوالونو کسکی علاری وعواز کئی چوا محمد وہ دا آواز کئی ملمانو دیراغلی دی, دی مالاوی اکثرهم لایاقلون اکثر د دا دینه داري دا چې عقل پکې نشته ټیک د سوق خو بنا پوي هرنګ چی ځاږې او چی گے بیام आवाज کوي نو دا ډېر لوی قمع قلله وګوره قران حجرات یاد کړی چې دیوال نه اپله باواز نه کوي او دیوته د پاکستان आवाज کوي مدینه ته یا رسول الله آ یا رسول الله یا نبی الله نلاوی چې دی کې عقل نشتا یعنی بل وخت کپکین ویبا خدغا وه کبه بالکل عقل نشتاخه چې کله دې د شروع کی ولر نوم صبرو کذي خلق صبر کړي وی دې ملمنو حتا تخرج ایلم چتو تراوت ویند کور خیر الله هم دا استاد پزيد پاره ډیر به تروا والله غفور رحیم خو زنا پوی دا جهل دی الله بهون کې مهربان دا او تم اپ کوي زه قواعد ذکر شم یا ایو یا ایو دا دریم قانون دی یا ایو الذین امنو ایمانوالو ان جا اکم فاسقم بنبئن قرشی تاسو تا یو بيدبار سره په خبره او خبر خطرناکې فتبینو ډیر تحقیق کاوه او فورا نو پاسه چورګې دې خبره کې سچاله ښه نو تحقیق یو کې چې دا چا خبر راوړی دا وای راځما سره ښه راځما سره زو چې اصلي زبون ملاقات وکم کنه ا دې خبرې تبتفوس کو نو وای ځان سره راڼو کا کنه او کاغوی چیزه نظم نویه بس تاکیسه چلشتا که نخوا و تبایینو انتصیبو قومم بجعالتن اصینه چه ورس قوم تا پناپوی اثرا فتوس بیو علاما فالتم نادیمین او بگرده پاغکار چه عوم کو دیرخ پیمانا داقی مثال دا حدیبی دا که نخوا چه خبر راقی بیت بار سلیو چه حثمان شهید شو او اغیی وبیا ته کو بیا غو روانې دو خو چې کله په ټولګه ده نو بیا خیر خیر شه خیر خیر شه کنه نو دا سه هر موګه کیږي کی والام پوشئن فیکم رسول الله چې پਤਾ وسکه دل رسول شد د ګورل تک چې محمد الرسول الله او دل تعدا سو نوی چعن نفیکم محمدن او او او او بچا جواب نشه لے خوا خواللہ تا معلوموہ چدا در روخ جن دیکنہ نه دید پارا پا قرآن کی دلیل نشتا ما نزل اللہ و بیامن سلطان خوا. نو رسولیه ولی رسول صفت تی در رسالتو او مونږ ومنو چې رسالت وسو مشتا رسالت مته قیامته پوری فی کوم رسول الله فمونږ کې دا الله رسول شتا دا وه حدیث شتا دا علم شتا چې مونږه پرې خوي دا خو محمد یې ویل نو بیا خبره غران اولی اخو داغه دا ذات نوم دی نو ذات خداغه نشته په دنیا کې اخو آخرت ته ته له برزخ ته چ حضرت عمر باوی چ خراجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ولم يبين لنا ابواب الربا نبی علیہ السلام دنیا نہ ہو تو او مونتے الربا پورا تفصیل انہوں کو کنا اگہ ہن داسی وی دنیا نہ دا مدینہ پہ دنیا کے دا دا بار دتینا چ دنیا نہ ہو تے مدینے نہ ہو تے کن تی کنه ته د عمر نخ په ییږي ها پوښیږي تاسو کې دا ل رسول شتا لا یتویو کوم فی کاسیره من الامر کاغستاسو تابداری کې پډیر کارونو کې اغستا سو خبر امانی او تاسو داغه خبره نه منې لعنت تم لمشقات کې وپراته اروح نخا اروح برسو او بی زت یانو لیکن الذاس نکې لیکن الله حببایلیکم الایمانا امومنانو دا ایمانی تاسو تا دیر خوک کارکلی ده وزایی نو فی قلوبی کم او دیر خیستکلی استازو پزلونو که وکر رایی لیکم الکفران والپسوقا والعسیان او بدیخ کارکلی تاسو تا دا کفر او دا فسق و فجور او دا نافرمانی مومنان دیتو ایخا چیغی تبسش بدخ کاری کفر شرک بدد دا و تا دیر بدخ اچې چا تا هاغ کاری نو په دا مومن نه دا ښا داسبل سبلاده دا چې هغه تاغه بدعت ښه کاری وې دا ګوره د سواب کار دي د واوی نه مانی خیرات نه مانی چې په شواوي ها تا هوز جرم دیو بدعت ته نو ته چې مسلمان ځان ته وې نو ته دې ته بد نګوري الله وک مومن مسلمان فق غب کفر تا فص فجور تا او پیغمبر خلاف ورزه تا بدګوری اولای کوم راشدونا دغ خلق دی هدایت مندونکی من فضل من الله و نعمته دا الله فضلې پذیبان نه او ډیر لوی نعمت ته او الله په حکمت والده سلورم قانون وینتای پتانه مینه المؤمنین اقتتلوا کچره او یا او دوړدلې د مؤمنانو چې او بل سره جنگ کوي پسو سبان دې شر پیدا شي وي کنه فالصيحو بینهما تاسو لار او دغه اسلام کې روغه او لوکه فهم بغت اهدا و ما که زیاتې کې دغه یو ډله په دې بلی باندې اته سو پوښوې چې رځې څنګه نشته او دغه بل ډله زیاتې کوي فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبغي حَتَّى تَفِيَ أَمرَ اللَّهِ نو ټول ټول یو شه ته یوی دلته اوه ټاکاوې چې غاړه کیږي ښا جنگو کې دا وړي دلې سره چې غي زیاتې کوي ترغه پوري غاړه کید الله فیصله کوي دې تقتال اهل البغي ويل شي شکل یو مسلمان بادشاہي انصافدار بادشاہي او سره دلې یغه تنخلاف شي چې مونږه زدمو شری نه مانو الهارش چرته زان د زيو ګوريو نوې دې تباول دعوت ور کول شي چیرې رستا خبره شک دې تا اوس سوال له چې مونږه حل کو نو که تاسو زغری سوال حل کو او بس پوښونو بس اربیا جګړې تاجت پاتې نه شو لکه عبد الله ابن عباس رضی الله خواری جو پسې او د هغه چې څو اعتراضونه هغه جوابونه وکړل نو چرته نو دوزر کسان ورسره پاسې زو لوي چا کېته او چې کوم پاتې شو نو به سر بیا جنگو شو قتل کړي شو فقاتل الٹی تبغي حتى تفي الامر الله دغه قتال له اهل بغي ویل شي دا, دا دریم قسم جهاد دی فإن فااتک چر روزیو کلا غړای کی خدا واسلح و اسلام ک دی پمینس کی بالعدل په انصاب سرا وقتو او حق ولورکه فل حق ولورکه کنه حق سیتو د قسط ندی او قسط ویل شي کشته وی قسط نا نا ور کنه په کشتونی وی شي واغست نه نه په قسطونی واغست د عربینې بل سره جوړ کړی خپل بې شکه الله محبت کې دین صاحب کوونکو سره انما المؤمنون اخوته به شکه مؤمنان رونه دي فاصلہ بینه قوی کوي درونو کومینس کی وتقو الله یریګه د الله نه تعالی کوم ترحمون یقینا تاسو باندې برحمو کړی شی صرف دمره چمخه اخوته جمع ذکر کړی دا نزل تېزه سونه چ فاصلیح بینه اخوانکم یا اخوتکم نو تصنیر آولا دا با نو کارو نو اخوه کم دا ادنا ذکر کلا چی بور ادنا دوئی اواپا لچار سمری کنا قرآن ادنا ذکر کنور پی قیاس که و یاری گید اللہ نا تا سبان رحم و کلیشی پینزم قانون چې داگه نا دنیا کے پسات جوڑی گی. یا یو لذينا امنوا ایمن والا ليس خر قوم من قوم تقض نقي وقوم بلقوم پوری وسړي په بل سړي پوری پو او یو ډله په بل ډله پوری ټول چمراتي او خاندي دي, دي ورپوري نا چې دا سه خلق دي ندي خو صدا اصل نسل پته نه لګي او ايستا لګي داې ټوکې کې په پلو ممنو په د اکثر جنگ جړه جوړ شي که نه دا خلک نه دی او د ډیر خلق دی الله م کو داې اس کو نو خیررم من نوم کېد شي چې خبره بلشان دي چې کلهغزو اوله ټولی شي ن په کېبلڅ شي راځې او هغه معزه دي هغه په نسب کستان وچتي کې دې چې دغه خلک جتا سور پورې خان دې خیرمنم الله وي هغه بهتري زدين په نسب کې اولانسا من نسعين او نه زي زنان توقي کې په نورو زنانو پوریا ساين یې کول نه خیرمنهن کې دې شي چې د دې او ګوري هغه د الله په نس دینه غوري انو ولا تلميزو انفسکم او دغسی پیو بل بانده عیبونا ملگوه عیبونا الزام لا تلمیزو انفسکم پیو بلکی عیبونا مراو که گئی ولا و لا تنابذو بلالقاب او یو بلتا غلط نمون چې خپل پلنمی اشتی او تاوالب بلنمی اخیده بی اصال اسم الفسوقو بادل ایمان دیر بدکار دیر, دیر گنا دی نو مغاستل دو خصوص د فسکو فجور پس د ایمان چې مومنان شوه نو بیا ولې تاسو یو بل ته اغه نومه اخله چې هغه د ګنازي چې هغه د کافر نووي نو مسلمان ته کافر وې او کله وې دا د فرعون نه مسلمان ته بداسو وې کلاواتا نور ساداست این دوان و سکان نمو ناخلی وی دا تیری ترام ده دا جوارچنده دا دا خداقی نمو نبو نداتا مسلمان تولی دا نمو نخلقا وماللمیتو باواسوک چه وسم توبه نو باسی فولایی قوم الظالمون از اگر کسان ظالمان دیم اشپکم قانون یا ایواللزین آمنو اجتنبو کسیرم من از ایمان والا او ځان ساته د ډیرو ګمانونو نه په دې سوالو چې ګمان خود چا په اختیار کې نه دی اختیار نیو ستاله کې خبره راشي نو زینوا څنګه ځان ساتي نو جواب په خپل قران کوي ان باذ ظن اسم هر ګمان نه بعضی ګمان ګناه دی مداري نزان ساته باز اگردی چطا و سر پا خلیبان دیمارگرتی اوکلا پلاس اخپو کیا صلی دیولی دا اوستادل کرالو تیر دا صلی جو غلاگردی دا زینست پلاس ملیس و سر دا غلاگردی نو دا سی چا تا مو آئیه چی دا غلاگر ناس دی دا گوناشو از تاولی را لن را لپاگی نی و چې یو تا وې بل تا وې نو دا دې عملو کو دا تا پاره عمل شروع کو یو ور پسې لاړ یو تر دیوې د لاس دیونه چې پاسه أغله نو هغه کوم د اغلا کړې له څلیا نو دا ګناه شکه نه دا تا پاره ګومان باندې عمل شروع کو نو دې ته ګناوي لشي اسم ولا بل جاسوسی مو کوي دینن نقصان جوړیږي ولا یغتب بعضکم بعضا او غیبت تنکی بازی زبعض او خپل مینز کې اللهم بچکی د جګړو ناد فسادونو ناد د دشمنونو نه زکه چې هغه دشمنه ټوله په دې جوړیږي چې هغه تاسو وي تاسو او تو تو کوه چې ما تاسو وي نو په دې نشار جوړ شي کنه ها نو لا غیبت مکاید یوبل دا څومره دی اي يحب واحدكم ان ياكل لحما اخيه ميتا اته صد دا خبر خو خاوې يو تنستاسو چې خوږه د خپل رور چې مړوي فکرې ته مو دا حبت غنه کنا دا غیبتوم بد غنه نرس با الله بیا بیا ولی وی واتق اللہ چیلی یارا پذلو کده اللہ نراشی بیا انسان تا عمل کو لسانی بیشکا اللہ تو با قبل د محربان ها دور خبرہ چی پا دین کی بازی خلق دے چی اگر دین غلدی نقصان کئی نداغی جاسوسی با ام کئے او داغی خبری با ام کئے خلقو چې چو ورد دی ساری نظام ساتے دا گمراہ دے داکار کئی داکار کئی او خلق بی پوئی گی نا نا داکه غیبت که نرازی خواه اگر تا خلق بچ کئی دا ظلم او زیادی نا نا داکه جائز کلی اخیری وم قانون دا ده یا ایو انناسو خلقو خلقناکم من ذکرین و انسان میشه کمون پیدا کلی دیو نارینا چا د علیہ السلام یو زنانا چا حواوا او ټول دا غو اولاد یې نه دا څنګه پکې تاسو چې زه پوښتې ماو دې نه دي زمونه سبدا سه دنه سبلان دي نه ټول یو شی بیا دا سوال پیدا شو چې خلکو پکې دا نمونه څنګه یې خېږي ځان چې یي سبزه ما زخه درزه ما زب غانې مده نمونه د قبېلو او قانو دانونو الله وي دې دې پېژن کلې دې چې تو سیاست او خلق دنا تاسو کې چې تاسو کې انتبا ته اړول نه وي دا غو په جنګ له دا دې عزت خبره کنه دا او وجعلکوم شعوبا او قبایل لا تاسو ګرزو لې لوېل قبایل اولې وړې لپاره چې یو بل په جننه دا تعارف د فاردي ان کرمکم عند الله اتقاكم بشکې عزتمن پتاسو کې دلیا پنیزو اګه دې چاږي چې تقوا لري نو هغه عزت مند دي اتکا کوم هغه ده نسب نارنګي وشک الله پوېږي په سرباندې او خبردار دي داول بابو او قوانین ذکر شو اخري باب کې المنافقان حضورنه بیا ممنان له بشارتو قالت العرب امننا هوي دې کلو باندې او خلقو چې موږ ایمان راوړلې دي نبی علیہ السلام تبارک و او به چ امنه فلم تؤمنو چې څوک داسې داواو کی نو اېموای دروغجن نه موای تاسو دغه عمر چې رضی الله عنه <خف> نو ځکه الله وی اوه یوته او او تا چې تاسو ایمان نه درا وړې لم تؤمنو زګه ایمان چا را وړي پرشتیا باندې نا خلق ته نه سو کو سره مخامخ کی نو یامن نا دا وذګي سو چلی کنا ها زکو وی چې امن نا زقربو کیو تن دبل نا تاسو وی مممن انت ته ذکمی قبیلین نه غوی قریشی الحمدلله نا غو اوید الحمدلله و سر رسوله وی پتهولګه دې چوپړې شي نهې کنه ها وړه دا خبرې نه وایلم وکړه پلي جواب دغه پکانو چې قریشیون بس نو الحمد الحمدلله و سروې نه پوه شي چې قریشی نه که کنه ها کني دې تساجہ توه خپل ځان دروږ جن کو نلای وي د اسوک چې داوا نو دا د دروږ جن tie خا چې زه دروږ جن نه قل لم تؤمنوا دعيت ساجت ولكن قولوا اسلمنا هو ذا او چمنگ مسلمانا نی ولي مسلمان دغه توي چتي ويني چمن سکي روزاني حج کي دا عبادت کي احترام کنا ديتا مسلمان وي خدا قارسو پوي کنا او مؤمن اگي توي چزل الله خبر ده ها هو یہ چمنو اسلام قبول کرے اد ایمان خبر اگران اد ولی ولما يدخل الايمان في قلوبكم تروسپورن ندی ن نوتے ایمان ساتھ سڑو نو تا وین تطيعوا الله ورسوله کتصد اللہکم من اد پیغمبر تاوی داری ک وی لا یلتکم من اعمالکم شیئا ن اللہ بشرکم نکی استدام الون ناظران بیشک اللہ بخشش انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله بشك مومینان هغه کساندی چیمان ایمان راوړي په لا باندې او د الله پیغمبر باندې ثم لم يرتابوا بیا په شک مک نه کوي دا هغه کی دې شک کین زکه یو ته وي چې ورزه سامرګره مخه بل دا د پلو کې څه چل له ها ا مومین چې هغه به شک نه کوي او جهاد وکي په خپل مالونو سره او په نفسونو سره د الله په لار کې اولای کوم صادقون داغه کسان رښتینی دي په خپل دعوه کې قل اتعلمون الله بی دینکم او یذ منافقان ته تا چې تاسو الله خبر وي د خپل دین نه چې آمنا آمنا الله خبر وي یعلم ما بالسماوات او ما في الارض الله خبر دی داغه حبور تل تساجد ته ځکه الله پويګي پاسوي چې پاسوانو کې دی او اسوي چې بزموکه کيدي الله وبي كلشيان عليم الله پارسوان پويګي نو سوال پیدا شي چې غي الله ته نو ویل چې امن نا غي پیغمبر ته ویلو چې امن نا کنه الله نبي اسلام السلام توي چې تا ته وي خيو نکړو کتا ته وي مخ نه اګه ما ته وې نوم خنکی ولې ما ته هوځه کنه شی ولې چې زه خبرې ما ها زه رغژن شو او ده ده. تا ته ځکه نه وې چې پتا باندې احسان دې یو سړی ایمان راوړو نو ځان دې راوړو جنت ته وزي کنه او ته استابانه سه احسان دې یم نونا الیکان اسلمو ده منافقان احسان اړې پتا باندې چموږ مسلمانان شوم او چموږ مسلمانان شوم او تبه زمونږه سي احسان نمنې قل لا تمنو علی اسلامکم وتوای چې مزبذ په ما باندې اسلام خپل بل الله یمنو علی کومه نهداکم للی ایمان بلکې دا الله احسان اومنه چې تاسو له توفیق درکو ډغه دا شکریہ اداکه ما سره ستاسو کار ده بلکه الله احسانو کو پتا سبحان دی چتا استے دی ایمان توفیق درکو او الک چرشتنی یې ګوره ها انکن تم صادقین په خپل خبره کې ان الله یعلم غیب السماوات والارض بشکل لاپوئییی پارس باندې آسمانونو کې غیب دی او کظمو کو کی دی زدهغه خبرو له تساجد شو والله بصیر من ما تعملون او لعل ذنکه استاس او په عمل باندهم دا درې سوراتونه په یو طریقه را روانو او سورته قاف او زاريات او تور دا بل باب ده درې سوراتونه او دې کې صرف اسباد د قیامت د قیامت اسباد د قیامت احوال د مؤمنانو او کافرانو داغی احوال و ذکر کړي کله چې قتال ذکر شو او آداب ورسره ذکر شو نو سورته نو کې مقاصد عالیه بیانې توحید رسالت دا به ذکر کړي پګه دویم دار چې منافقانو حال ذکر کو نو سورته نو کې داغی د دا اعمالو کشف کړي و وضاحت کړي او دریم دا او چې مخکې جن فیکم رسول اللہ نو سوره اقاف کې وای چارینا تعجبو کو چې باندې هم رسول کې دیشی انکار وکړه نا مخکې ذکر کړ چې الله پويږي غیب او سماوات او ارضی پہاڑ اسمانونو پزمو کو نو سوره اقاف کې بوي قد علمنا ما تنقص الارض منهم ایون دیسکه چې دا غموړو د حال نوم خبر خبره ما چې یو یو رازو زموږه داغینه سمره خوراک کوي اوري کی تغین هم خبرین تھا او سوره حجرات کې وی چې ممنان هغه چې ایمان راوړو ثم لم يرتابو او بیا شک نکوي نو سوره اقاف کې وداري وضاحت او جدا سوق لکه بیا هم پکې شک کوي منافقان دي کنا تھا داغه چې مخکي زجر ورکه منافقان له چې لا تمنوا علي السلامكم ما باندې ایمان مست د دې سورته کې ولا ترغيب ورکی چې ورکه په صحیح ای طریقه ایمان راوړین نو الله بدلا دروغه رحم کی سوره حجرات کې وي چې نا کرم کوم اندل ات قاكم عزت من سوق دي الله په نز سوره اقاف کې به وی چې عزت یې داري چې وزلی پتل جنت للمتقین الله به ته جنت تر نږدې کې خاص دغه حببا الیکم ال ایمان او فی قلوبکم سوره اقاف کې به وی چې نفیز الک لذک لذکرا لمن کان له قلب او القصمع قران دا غسو کې برتغستې شریله الله فزرکی ایمان اچولې او خوستکړی کنه نو صورت کې دوه بابي شپړسیا ته ناول هغه کې به ترغیب قران ته ذکر کی او بیا به زجری د پار د منکرینو چې پیغمبر بشر نشی کېږي بیا عقلی دلیل به ذکر کی داسبات د قیامت ته پار اته خووی اب یا دوین باب پدو سپارسن تر اخره پوره دي او هغې کړه د لعل دي دل عقلي اسبات توحید کړي اسبات قیامت کړي او د دواړو فریقینو حال جهنميان او جنتيان صورت ممتاز دی په عقلي او دلالو سره چې په بل ترزی بیان کړي او دغه سي په احوالو د جنتيانو او جهنميانو بسم الله الرحمن الرحیم نزول کې په د سوره مرسلات نه دی قاف الاپوی پاسل مطلب ذین والقران المجید غواذې قران چې د شان او د بزرګي کتاب دی عجبو بل بلکې د خلق نا شناګنی انجا او منذرو من نوم چې راغې دي تارون کې ددي انسان فقال الکافرون آز ناجیب نوی انسان الکافرون کافروناذاشي او جیو نو کاافرانو چې دا خبره خو ډیره شنا ده کومه خبره چې بشر پیغمبر غمبر انسان انسانته خومونږه نه ديوری ځلی او یا دا چې چه بیانی هازاشیعون عجیب دا مسئله خودیر ناشناده کما ای زامتنا و کننا ترابا کلچه ملشو او خورشو نو بیا بجوندی کیگو ذالک رجعون باید دا, دا بیا جوندون دیره لري د عقل نا عقل خود نمانیویو خلقوی نو جواب کوئی قد علمنا ما تنقصو الارض منهم موږ په یو ګوپا اندازا چې کومي د دا دازمکه دروازه دا دروازه ولی چې مړ کې د خو جوړ اسوکا پی شروع کی کناخه چې دروازه دروازه تنسمره خاورې کی لاي په اړم پويګم هریاو پایندا کتابن حفيظه موږ سره دا سی کتاب شته چې باغي کې دار سره ریکارڈ دېم ارزه به کی محفوظ پراته بلکه دې تکذیب او قود حق چې قران دی قران درو جن کو کله چې راغې دې تا فوم په امر مریجو دې په دا سيوکار کړي چې هغه ګډ ور ديم apabila yanzuru ila samai fawqahum dalil aqli الله سوچ نه کوي دا مسله خو سوچ او فکر مسله ده الله ال عقل ورکلې ذینګوري دې اسمان تا فوقم ده پاسو دینه کیف بناینا حم چې دا موږ سره جوړ کړی دي وزینناها وخست کړیم دې پستورو او مالامن فروج اونشته په دې اسمان کې چرته چوادو نری قدرې دې په کلاکل وای چې ګرمې ډې رشي وې دا غا دغه کړی کشوي دي برا الله وکړي خو په کې کتابه کې معلوم کړی نو ولارض امددنا ازمکه مونږ خورا کړی زوال قینافیا او غرزلی مونږ په دې باندې غرو ناامت نافیه من کل زوجي مبي زرون کړی مونږ په دې کې هر څه سمجھولے دا عبرت ته او یاداشته لکل عبد منیوا دهر هغه چه اللہ تروجو کئی چه اللہ نیر دا هر صداقه دا پارپور برت تکنه چه براو گوری اسمانونو ته قرونو ته از مکی دا تفسیر دا و نزلنا من اسماء امام مبارکن امون نازل کدی دا اسمان او اوبو دا خیر و برکت سمرا خیر او برکت پکی الله چولے دا سششت چې هغه بغیر دا اوبو کې دا نشغه نه ز ساشه نه دا به ساشه هم ټول یی کونه دا اخواړو به اوو کیږینا او کارای شه دې چې انسان اخلي نه اخلي ښا کورس دا مخاله کوئی علاقه وبدي ولا ور کړی دی وای او وڅ پنه کوي اس شي بغیر ذوبونه تمره خیر او برکت فهمتنا فی جناتین پس در غنکو مونگ پا دیو بو سر باغونا و حب الحسوی ده و غدانی چه لوکلیشی حب الحسوید اضافت ده اغدانا محسود شو لو شوا و انخلا باسقات اللہ تولعن ندویدن اوغا کجوری دنگی دنگی چه دا غید پارغنچی ده جخت جختی رزق للعباد و د رزق ده بندیانو خواه محولهو ده ده پار د رزق ده بندیانو حقیقی رزق تینا مراد ده چه خلیش واحی اینا بی بلدت امیتا مونگا جونده کوپده و بو سراغ کل وچ کذالی کل خروج ده قصی برات لیلی چه توی چه بیا بسنگا جوندیشو نو دلیلی ذکر که چه کذالی کل خروج دازمکا سنگا ده دا کشوا تخفيف دنیوی په هلاکت د قومونو سو مطلب چې سو قیامت نماني نراشه حال وګور کنه درو جن کړي او محکد دینه قوم نوح علیه السلام واصحاب الرس یو غکو او سمودیان او عادیان او فرعون او قوم دغه تبع بعد شاده یمن کل کذبر رسولا ټول پیغمبران دروژن کړل په حق قواعد الله ایثم عذاب په ثابت شو ټول هلاک شو درځه عقیده پوهه باندې اپ بالخلق الاول الله يولذ استرشومه چې توه یې چې بیا به څنګه ژوند کیږي چې خارشي ولی مونږ استړي شو پاول پیدایشه نا بلهم في لبس من خلق جدید بل دا خلق په شک کې دی ها دا نوې او دا, دا شک خبر نه ده چې شک سو مسلمان نه وي الله یې پذيبا نه یقین کې دلیل عقلی په اسبات علم او یقینانه مو پیدا کړی دی انسان اموږ په ویګو پاغه سوچ وسوسې کوي د خپل نفسه چې په یو یو وخت کې د خپل دا نفس سره خبري کوي الله عزت په دی پویګم کنه حنوا قربو یلې من حبل الورید اموږ نزدې یو دته تاګ رقنم چې په ری کې د سازي راضی حبل الورید یو شی د بی اضافت بیان دی اقرقد حیاته الله وی دا غینو نو دا اس په عقل کې نه را دي متشابهات چې لاغینه وکم په لنزدیکي اخو حيات ته کنه دې ته قرآن مبالغات وې اې يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال یاد کدا علم زما الله وې چرا اخلي غدو ملائکه دې انسان چې یو هي خي طرف دی او بل هي ګس طرف تدي قاعد ناسټي کنه د زنارس نوټ کوي چې سو سوي ناغي نوټ کوي ها ان ال یمین قعيد وان الشمالي قعيد يو ذا کو اول زلنا ما يل في ذمن قول نرو با سي دغه خبره د خلینا الا لديه رقيب عتيد مگر د سرا فاكي سوکیدار دې تیارو ati تیار بس ریکلو ته تیار ناشته پهجه ساکرهتل موحق او, او, کی کی. او را به شي اللهوي هغه ب او وش د او په یقین سرهغې کېواشاکوونه کې او خو یخینې خبره چې مرک به راځ نوې چې دته ظ کا دغ مرک د مع کوونته ت د چې ته د دی نه تختې دی د د کم تختی تخت ده د م تختی تختېدللی دی. تختی خو انسان دا وسنه چې ویني اټیاغه دې را پسی دی او هغه نه راټړې ست دي نو یریږي کنه نو مرګ کم دی نه تحی دمانه چې لغون ته وایي وجود کې چتا پر اخرا نه دی په اسپیټل کې ناز ته یلکه او خیر دې دو ورځې علاج نه ښه پرې چې وجود ته دې مراد راشي نوبیا ځان له دا زړه تخته ځلې کنه ها چې بس زحوا ارواح کې د انسان په دې بدن کې کله یوځه درد کې کله بلځه درد کې خوشت او صبرو کې نو بس ختم شي چلیږي انسان کې کنه اجسوک به صبريو کې نو ځان له نقصان ور کې ښه دې صبر پکاري دې تلرجوې په خپلوا تلرجوې اوبيام به صبر کې اې لږ دې ته وای چې بس دا د بدن خپل یو عادت تک نه ښ نو سو وخت یي نو بس بیا لریشي ختم شي خو دې تختې د مارګ نه نو دې ځان نسپټال تر رسیدې ښه ونه بغب السوري فقبو الیش بشبیلک ذالک یوم الوعید ذا غروز او یودنی تیوان وجات کل نفس معاصئ وشهید رابشي هاري و نفسو او غصر بداغا دوتا نئي یوبتنا روز ترارواني چرا شرعيه او بالوصر ده گواه شهید لقد كنتا في غفلت من آزام او بولي شدوتا بندا تاخدا قیامت نمانو تپا غفلت دير وزنا فا کشفنا ان کغتواکا ننن مونستان فباسورو کلیو محدیدو نو نظرستانن دیر تیز دیم پرده لرشوکنخا پرده د دنیا و زمک آسمان آتی اللہ لرکلو هارسی اولیدو وقال قرینوو ابو ای اغمرگره دو یو قول داد دا چی ملائک تین امراد دی کرامو الكاتبین ها زمال دی آتی دو چته ما سره تیار چې د سکړې نه پراته دي هغه چې د سکړې په ژوند کې نه الله د ریکارد ده مخپل زې مواریه دا کړې ده ښا چوغوري کنه ن الله بوې الቂያ فی جحنما په غرضوې جحنم ته اذیم قوالداري چې امرت نه شیطان له نو قرينه هغه بوې ابوې ها زمال ذیاتیذ یا الله تمرا واستے تیار کړم ری جهنم ته دګی چر تاسو ګمې به شی او سګوټی موټی وی نو می تین لري کړی دی ابس جهنم پاک ساک تیار دی ښا نو بو یا الله حکم بو کی الቂያ یا خو دې دوار ته وی چې ورځو هو نو امر ز تکرار د پاره دی ته کې او سړی وی کنه وګرزو وګرزو وا نو عربی کې د تنصیه جوړ شيخه وګرځوي وګرځي په جنم کې کله کفار نه نید دا, دا سيباندا چې ډیر لونه شکر دی او د حق سره عینات کوي منای للخيره من کوون کې د دن او د توحید او د قران معتدین د حد ناوړي دون کې د مریب او اخلاق به شک کې وخوازه حنذا الذي هغا جعل ما الليلان اخر واسمع للمشفق مشركذ کنا چې دا ګرځولې د الله سرمدتګار بل فالقیا او په العذاب الشدید وی ورځه په دې سخت عذاب کې قال قرينه دا شيطان ده ښا دل تمرات نه خاص شیطان ده او وې ددا غمرګري چټول مر ور سره وله زخروف ذکر شو چې زه قران نه مخ واړم نو الله شیطان ورګرېشه چې دې د لخدې کنهخه او قران دې رد کنو دې د لخدې ناغه سروبیا ناغه بووي رب بناي رب زمونګه ما اتغیتو ما نه دې ګمرا کړې ولكن کان فی ظلالم بعید دې پس پلا په ګمرا هلې ریکو یا الله ما د زن ډیر سبق زده کړې پدې خبرو نه پوي زمخه دغه زمانه په ګومرای کې سی واده قال ابو ای الله لا تختصموا لديہ دلتماصر جګړې مو کوي وقته قدمت الیکم بالوعد او ما تاسو دنیا کې مخکې مشکل یې غلېو کتاب چې په اړه یې یا رسول تاسو ما قیامت نه نوې یا رسول ما يبدل القول لديہ sawdust علی چې الله وقته پیسہ بدل کی نا نشي بدلې دې قول زماسره وما نبي صلى الله عليه وسلم لِلعَبيد او نه مزه ظلم کوونکې ببنديانو يوم نقول لجحنم يا تا عورت چې مونږ بووایو جهنم ته هلم تلعتم چې ډک شوي ځکه الله سره وعده کړیو کنه قرآن کې چې لامل ان جهنمه ذوب یا انم دکومه نوسته نه تطوسکي چې ما, ما خپل وعده پوره کړ کنه دکشي وتقولوا او با چریو یحل می مزیدا چلا نور نور نور نور چریو وي حل می مزیده اډکیو په جنډا کیږي نو الله چې وعده کړو چې دکوم بده نو حدیث کې راضي چلا او په خپل قدم کیږي ناغه جهنم بوي کې قد قد بس بس اوس عذاب نه پوره کئ هو دا ده په دې چې را ګلو سورہ فرقان کې کنا یان میاں بځومره پثنګ ځکه یې ساري لک سره چې پک خای بیلځه کې لاس کې ورکئ ناغه خو اغه الله پذیبا نه غزه د قاردو جنانکړه د انچګن جنانم کې ځه نشته دې هغه د الله قهر او غضب سا و اوزلفت الجنۃ للمتقین ارانی ذی بکری جنت متقین و تا غیر بعید لري بالکل نه ښا دی الله نکړی دی تبا لاوی چې دنیا کړهولګو کم کم په لپاتلیا په پس سبق پسی بس نور هم نکړو ما جنت بو تر نږدې کی ان اکرمکم عند الله اتقىکم حذاماتعوذونا لاولبین لکل اوابن حفیظ دا جنت ته چوادې شو پاره جاسرانه اوواب او, او حفيظ سره سر دا پی خواگی لگی چا نمونه ندي غره اوواب اگر چاته وي چې الله سره مینا او محبتي د دین خبرې پیخوګي لګي چې څوک د دین خبرې کین دی او ترور ورانزدي شيخه او دې ته اوواب وي کنه ها او حفيظ د خپل عمل ډېر پابند دی مجالده کومست نه قضا شي هر سبرست کوي شلکارا خو مون با مخکی حفیظ دی کنا پابند دی نو دیتا با اللہ جنت نرانیز دی کئی من خشیر رحمان بلغیبی اگا سوکچی ارداد رحمان ذاتنا اولید لینو <coughs> دیتا توحید ویلی شکنخوا ادینو روم سلید لینو یریدت نولی وی کٹ برا باندی د دقا شرک دی کنخوا یلکه دایره خو اللهم د خدای نه کوي چوینینا او یریګیتنه دایره د خدای نه پکاردہ اته د بابا نه یریګي چوینینا او یکټبرا باندې وړیو می خبراله ملکيو یسریا دغه تشریک به غیب وجاب قلب منیب او راغلی الله تا په داسې زړه چې باغی کې د الله محبت وي ذئ يادي ابويلي شي يدخلوا بسلام داخل شي دي جنتها ذلك يوم الخلود ذا غرز دامي شواليدا لهم ما يشاون في هذه دي بارغس دي تشغالي بودي جنت كي ولذين امزيد اولوي مسر نور زيات زيات نعمتو ندي ويلذ تنشما اغا با قبس دور ابو اشي ولذين کمه پکې نشته نو هر وخت به زیات زیات ولې دینا نام دمانه کیچاګا دل لذلیکنا مزید نعمت د الله مختقتلی داز کنا او حدیث کې دا راځي جنتی بناستي د دې په یو کې نه کنا وی لکه دنیا او یا کال چې تیر شي فل ته عمر نو تیریږي درځي ناشتا د کې نه صافه د نه بوله سو کلاس وروري دا کته یو څنګه وایي چې دا مخ د ښکارا کا کنه نو چې دې وګوري هغه ته نو خپل مخبه پکی وی ني کک ششې په شانته کنه نو تاسو پوه کې ډېر تعجب چې من انت تسو کې نو رب توي چې انا منل مزيده دا قران کې نورې دي کنه قران <laughs> زه دغه مزید نه یو کنه حال حل الله تمعلم دي سيو نعمت نه دي وکم اهلقنا قبلهم من قرن الا يسمرا على كل منغا خدمت دينا قومناهم اشد منهم چدير سختو د دينا بدشن په طاقت کې فنقبوا في البلاد او غرذيذ البخارون کې او غرذيذ او خلاص نشوخه ځن لیدير د څخه دې یو نو کا ته الله وی اخلاص نشو کله مازی شي نو زمانہ او ک امر شي نو فنقبو فیل بلاد او ګرځي پدې خارونه کې هل می محس چې اخلاص شود ما دې عذاب فی ذلک الذکر یقینن پدې قران کې خامخه عبرت بیر عبرت خو ار چاله نا لمن کان له قلب اګه چې د پاره چې داغه پسینہ کې زلشتان نو زله خدار چې په پسینہ کې شتا نلاو یې نه کنا دا ته زله نوې ماګه چې هغه توحید نه پويږي ناګه زله نه دی ښه هغه پړپوستې او القسما وهو شهید او یاك عقل یکم وی کمزوري نو وق کیږي قران ته په بیا پوښینوخه دا د هدایت دوه سبب دي یا د صریح په عقل الله باز انسان لداسه عقل ورکړي جسم بلیږي کنه چې خبره ووري نو بس او څوک دا شي چې نو نه غسر د قران په جبان دي امدادو کړی شي وو هو شهید او ناس ته قران ته اوریه هو هو شهید پټا پوکي ناس تي کلی کنه لکه دې خلک یې قرآن ته نه ستیا او فکرې ها چې تبن پل تلې نه خو قرآن نه फायदा نشي غاسته چې حاضرې کنا متوجي معنی ده ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما يقينا مونږ پیدا کړی دې اسمان نو سم کا چې پمیندې دواړو کړی په سټ ته ايامين پاندا د شپګرځ کې او ما مسنا ملغوب او نظر سي دې مونږ تو قیامت پر اټلو دلیل پېش کوي کنه چاله یی زه خو ما خو بالکل سړیوال نه دي نو دا بیا ژوندون را تاسنګ ګران شې چې ته قیامت بنی تسلی پس به صبر کوا علامه یقولون باسوچ دی ای وای پسب به بحمد ربک او تسبیح وای په حمد د الله سره قبل طلوع الشمس مخکې د خطو دنور نه قبل الغروب او مخکې د پريوتو سهر منزل قبل تلوع الشمس و سهر منزل قبل الغروب و من الليل و من شبه و وقت فصبحو دالله تصبيح و منزل و السجود و منزل و پسه السجود و منزل و پسه سي و منزل کنا و تصبيح دعا توموی کنا او په منځونو پسې نفل نومي د ورکا توکا سلورکا توکا دا نفل منځ کنا خوسته می یوم نادل منادي او چې کله دا عمل لري واست په ځان کې نوسته انتظار کوو د مرګ نوخه وګ کې دا اخر ورځې ته چې आवाज وکيواز کوون کې مم مکانن قریبن د نزدې زینه اسراف سلامو یوم اسمعون سهته بالحق دا دا خلق دا او دنیا او خلق ده چهه پرشتیه بانده خواهده یا خواهده چه غیه دنیا او خواهده نا ده او خواهده چهه ده دا که نخواهد ذالک او خروج دنیا خلق ده چه خلق براوزی ده قبرونه نا انا نحن نحی و کو خلق ویلین المسویر امون تراتلل یو ما تشقق الارضم عنهم سراعا داغر وزدان چوبا چوی دا زمکا دا دینا پا دیر پتلواری زیبا زیبا زمکا جدا جدا شی اخلاق بتراوزی ذالک حشرن علی نایسیر دا بیای پاسول اوجوان دی کول اللہ اپما بانده سان دی نحنو آلو ما تا تشاعر وی ساہر وی وی با صبر کوا ومان تعلیم بجب بار نیتا و پدی باندی زبردستی کو انکے تا وہ زبردستی نشکولے استازی مواریخو بیان دے بیان کوا او بیان دا زان نمکوا چر تا بل کتاب راوان اخلی چر کتاب مدیر فخشو نا فذکر بل قرآن بیان کوا خلق و تاپ قرآن سرا من یا خواف و وعید اگر چا تاچی ریگی زمان دا عذاب نا نو اگر بندبا دا قرآن ناستا دا بیان نا عبرت اخلی نو خواب سورت از کې کی د بات دا قیامت کئی دا سور اقاف نا پا ترقه سرا علت اخویلیو که ذالک الخروج ذالک یوم الخلود ذالک یوم الوعید ذالک یوم الخروج وسلوړځلې وی چې ګور د غروصشت دی دې کې شک مکاوې په سوره زاریات کې وی گواهان پیشکې اب یا وی چې نما تو عذون الا صادقون دا تاسو سره چې وعده کوي دا ډېر رښتینی خبره ده وین ن دین لواقعن اضا جزاء سزا واقع کی ګور دې شک نشته ها مخه کیس باد تا قیامتونو نږدې ترقيده مخکه وی چې مونږه انسان پیدا کړی دي او نه الومات وسوس بهې نفسو او سوره الذاريات کې حکمت خو یې پیدا کړی دي غب شپ لا ازه دنیا لو بولا کرکټو لا نه او ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون خپل عبادت ته فارم پیدا کړو او دغسي مخکې چې کوم بیان وکړو د قیامت په حق کې نو سوره زاریات کې داغه د پارشه واحد پیښ کې و زاریات فالحاملات خبره مضبوطه وي څلورم داو چې فسب به بحمد ربکای وي نو سوره زاریات کې وایي چې فافروا الاله څوک چې عبادت کوي مونږه داس کوي تا دید گناونا تختی او اللہ سرزان نزدے کئی دقا سید قومنو ذکر اوکو اجمالا قذبت قوم و المقوم نوحو انو صورت زاریت کی تفصیل کی داغی قومنو دلتے ہم دلیلو نا ذکر کل عقلی نزاریت کی داغینا زیاد ذکر کئی دقا سیدلتے ہوئی چه نحن آلم بما یقولون آخر کے چېمونږ خپ چې داته کمی کمی خبرې کوي نظرات کې بهوي چې دا یوااض تاته نه کذا ل کا معتلله نام من قبلې من رسولین الله قالو صاحون او مجنون هغی هم ضق نومونونه غ چې تاته کم اخلی تم دا او چې فض کې بالقرآن کنا بیان و که نه چېیان کوه پهقرآ سره ظریات کې به فذکرې فمانته معون تو بیانو کا نباس تو دو ملامتیان بچ شوی نوشی جانئی کڑی بیان پا قرآن سرنا بچ که دیشی آبا قیامت که دیر ملامتی خواه دخسینا هم دعو چه موتا دیم مریب دیوی مزاریات کی وی چه ولا تجلو مع اللہ الان آخر دلیل اقلی کی ونزلنا من السماع امام مبارکا ما باران کળે لو پاوے سره می قسمه قسم خوراکو نے استیدی نظاریت کہ بہ وئی چما اوریدومنهم المرزقن تازقا چما دی تندی ویلی چرزق زان ل پیدا کے زدل پیدا کوما زباران نہ کوما تاسو فریضق پا پاسے گرزینو دین دنا پاتیشو عبادت دنا پاتیشو رزق اللہ وی زدر کوم کناسباب میں ول پیدا کڑی دی سورت کے دو اول کے چوبی سیاد پوری شواحد ذکر کی سلور بشارت مومنانو تپینز قسمان او اقلی دلیل نا ادو امباب ترخیر پوری اگه کی تخویف زجر او عصبات تا توحید و زواجر پا کی زیادت منکرینو نزول کے بعد در سورت احقاب بسم اللہ الرحمن الرحیم و الزاریات زرون گوادی هوا گانی چه علوزی هر شیل را پالو زولو سرا هوا چه ناسا پراشی کنا کلنگا کلنگا شی هر سوالو دی فالحاملات وقرن او گوادی اغوریزی چوچت کلے دی دیر بوجو تو د او ب چې موېته را شي نو بیا ایشته او یې داسې کانټرول کړي دي ب غه دله شان دی نه او چېتهون کې د ډیرلو بوج لره ف جارییا یو او هغه کتی چې روان دي پارسانیا سره چې بارانو او بودږي که نه نه بیا او خلق د کشتونه شي پورې و ک پهې روان شي موقعمات امره او کبا دی غملای کو چې تقسیم کوونکي دی الله حکم لره سو کې یو حکم چلے سو کې بل مقرر کړی دی سو په وحی باندې سو په موت باندې پر روحونو باند او سو په ور یزو باندې دا الله حکمې تقسیم کړی کنا دا پرڅګوا دی انما تو عذون اللصادقن پدی چې غواضا شي دی غوا سره کول شي تا سره نو اړتیا وَلِقِيَامَتِ السَّاعَةِ انْقِلَابٌ جَدَّ الدُّنْيَا بَدَلَشِي په بلې سرا د کسان چې زه هر سرا بدل شي کنه هوا سرا بارانونو سرا د ملک حال بدل شي وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ دَغَ جزا سدا واقع کې دن کې دا وَالسَّمَاءَ زَاتِ الْحُبُكِ غَوَازِ أَسْمَانَ اګه اسمان چې د ستورو جælp غړېدلې دي حبق جالتوي چې قسمه قسم او خاستګلې ده کنه دا پسوږه واره انکم لفی قول مختلف تاسو په داسې یو خبره کیې چې باغي کډیر لوي اختلاف شوي دی په دنیا کې څوک مانی او څوک نمانی قیامتو نو دا اسمانه پسنګ غواک دا سې چې بارو ګوري نو ستوري پکې پړقېږي انوره تیار ده اختلاف جوړ شکان دغه سه اللهوی چې مؤمنان دیغه دستور په شانتي اذان اوره توره تیاره ده چری قیامت نمنې توحید نمنې یو اف قرآن من افق اړول شي د دې قرآن نه هغه څوک چې هغه ولول شي د الله پعلم کې چې الله وینن چې د قرآن نه څوک دا پازل کې دغه سه و التنا الله لکل کل یا د قران یا د پیغمبر نه یا د قیامت نه یو و ویل شي پوتلل خر رسول په لعنت دکړي شي اٹکل و يون کی الزینا کسانه وی غمرت مساون چې په فلا مسته کی بهوش دي یسئلون و تاسو نه د د پاره ایان یوم الدین اروی دا قیامت بکلی د دې ټوقي کوي غنخه نو ته جواب ورکا يوم هم على النار يفتنون ده اغر وده کنه چه خلق با پور کس وزولي لکه ده وگو لکه وگه چهاره راله کنه را را ده غصبه ده کافران پده ور کس وزولي شه وطبوه لشه زوق وفتنه تکم او سا که اخفل شرک تا تا ده شرک دیر خوخ کاره ده ده خورو او سا که اخفل شرک هزا اللذي کن تنبی تستاجلون ده قیامت ته سوف تلوار کولا بشارت ان المتقين في جنات وعيون بشك متقين كيف متقين شروع كده بل نمو تناخلي ذكت الله ده نمو دير خوخ ده دي. متقين جزان ده شرق نبج كي بشك متقين با پا با باغنوكي او پا با چينوكي با آخذين ما تام او اخلي اغاسو چې ورکی دي تا رب د دی انم کانو قبل ذلک محسنین دا غپس صفاتونه دي زکه ادي په دنیا کې حق پرستو دې پاک خلقو نیکان خلق کانو قلیلن من الليل ما يحيون تذسيب خلقو چې شپه نیوې لګونتې خوب کوو مخکبیت نچا کو کورستوته نیمین کې بوجود شو علماء خوتانه pore او چې څوک دا اتراوی یو یو له سو ادی پر رسیک نه شپه تیر شوه ابي ارستم پاسی له کوم خوب پکیو کینو قلیلن من له دې رلګي سازش په نامه یحجعون دی بارام کاو ابيل اسحار یستغفرون او خاص د سهار په وخت کې وای دا الله نه بخنه غوښتا چې د قبلي دوه وختین او په امواليم حق لسهایل او محروم ده خو بدن عبادت شو دلته نوم یې معلوم ډیر ورکل دي د دې په مالونو کې حق او برهوا سوال سوالګریوم او او هغه چې فقیر او محتاج دي خو سوال نه کوي د ډول بره افیلاردیاۃللموقینین او په او زموږه کې ډیر دلیلونه دي لپاره دې یقین کوونکو د الله په وحدانیت باندې او په ان پوځ کوم تاسو په دې بدننونو کې اومد الله د وحدانیت ډیر دلیلونه دي افلا تبسرون الله وی تاسو وا تفکر نه کوي او په رزقکم او په اسمان کې تاسو رزق دی اسباب چې باران ده تکر رزق خودی نکیئی کنا یوان یا پاسمان کستا سو رزق دے فیصلت آغی زینہ کیئی کنا وما تو آدون او قیامت چی رازی ناغبا هم دا بری پیصلت کی گیا او قیامت چی تاؤسر وادا کولشی ورب السماع والارد اللہ بی قسم می دی پا اغزاد چی مالک دا آسمان و دزمکی دے انہو لحق چی دا قیامت کو رشتیہ دے یقینی دے مثلا وانکم تنفقون دا شي یقین دی له کس څنګه تاسو خبري کوي نه لای استاد په دې خبرو کې شک شته دي کنه او دا سه په کوم پیدا شو دنیا کې چا غوي چې دا خبره دې نه کوي بولي دا وي زړه پیریان کوي څنګه پیریان کي خبره زده خلینا راوزی او کوي کری... پیریانو تخ والله بگوahay کی پیش کړی راخه چې مسلمانان نکم تنفقون څنګه چې خبر دا خبره ده شک نه پاکه ده چې تاسو خبري کوي دغه سي قیامت هم ها هل اتاه حدیث او زيف ابراهيم المکرمین هر اغله تا ته قران کې بیان د مېلمنو ابراهيم عليه السلام چې ملائکه عزتمن اذ دخلوا عليه کله چې را لده ته فقالوا سلاما نوی چې موږ پتا باندې سلام وایو قال سلام ابن ابراهيم عليه السلام جواب ورکړو چې سلام دی پتا سو باندې زماده طرفنا قوم منکرون ناشنا خلق نو نا؟ او ویلې تعامن کوړو ها قوم منکرون د دې لپاره ذکر کو واقعیا داغو چهلوي دی خبرو کې شک دی چې مولاي کوه سره خبره وکړم مولاي کو سره خبره وکړین فراغ الا اهلی نو ایبراهيم علی السلام بل کول تراغه خفیا وونتې هغه په نوکړو نوره یو یوسفې سوربو سمین پسین سره سورپتوي او پساسره قیمتي توي ريولو یوسفې سوربو اقررهو اله عمران زدیه کدیتا دιτε نوې چرشه ململه بنوي داس اغه له بشه په لوري کې په پوله نهسته کې په قالا وی وی الا تاکولون ولي تاسو فراک نه کوي روځه خو نه دا الا تاکولون هغه بالکل لاس تور خو یو سلی سلی, سلی سوې کنه چیر اها ساده کته ودا دا ک هغه بالکل لاس نه ورته فاو جسمنهم خيفا ابراهيم عليه السلام دا یار را لپا ذلکیم ذلکی تینا او بیو تاویخ کارا چینا من کم وجلون زمان استاسو نیارا پیدا شوار رزق نخ ریداولی نقصان پا سراغ لیے قالو لا تخف اویغی چی یاریگا ما و بشرو بغلام نالیم زیر والاورکو پیو حلق سراب چپوان اسحاق علیہ السلام پس دې خوشاله شې خوشحاله نه ابراهيم عليه السلام تپتشتې انا اغي تپتشتې چې دې کور تاسو له لاله کني منه کړې به وکنه چې موږ له تکلیف مو کاو اريهو ده بل حال نه ده خبر ها په غيب يو الله پويږي چې کله ملائکه ته وې چې ستاسو زی پیدا کیږي ولته سارهو لاळाوا نيز دي اغي او ورېدو نوراله ډېر په جلتې کې فاقبل تمرتو پی سورتن راغلا اغا بیبید دو دیر پا جلتے کی فسوکت وجا او مخلی سپیڑا ورکڑا وقالتویوی عجوز ناقیم بودے یا اول خوما توگو رای کنا زما بزی پیدا کی دا حال لکھا دا پیغمبر کو نه د دا گوری خوا خدا خبری و تناشناخ کاری نو دا هر مومن مسلمان ته ناشناخ کاری خواه خدا دا سن او د پنجاب پیر تا ناشناخ نخ کاری شیطان تا خواه اولی اگر تا چلی هر سوئی نویزا او بشی دا زوئی چه تزین و کار بشیوی خواه زیه بشیوی چه سواری ہوئی کانا او اگی ناشناخ گرنی چه حال کې بسنگ اولاد کی گی. قالو اوی ملائکو کذالی که تب دغسیه ولیتو سويته دوه بیاځونه شمه نه قال ربك اذا استر رب ويلي يوغار سکول شي انه والحكيم العليم بيشکه الله دې لري حکمت وال علم والذين فقوکه مون زوده سکن بیاو